Sziasztok, Ez itt a Clickplay Play tizedik adása, én neurotik vagyok, és itt van velem. Michael, és a száztizedik adás, nem pedig a tizedik. Hoppá. 100 -t -t. Tizediket mondtam? Igen, tizediket. Jó, fáradt vagyok, egy százas nekem már semmi. Ennyi, fáradt. Szóval száztizedik adás. Hát olyanok vagyunk, mint a nők, hogy minél idősebbek vagyunk, annál inkább fiatalabb évszámot mondunk. Ja, egy százasra tagadunk. Így van, simán Egyébként retagadunk. annyira profik vagyunk, mint a tizedik adásnál. De nem azért, mert annyira bének vagyunk, hanem mert már akkor is annyira jók voltunk. Hát most ehhez inkább a igazad, igazad, igazad van, Köszönöm, kérjem kapcsolja ki. A minőség az csak jobb lett, úgyhogy. Hát így van. Vagy minőség. hát legalábbis a hangminőség. Aztán, hogy más is, az meg majd a hallgat, hogy hát Fogjuk legyen. rá. Majd meglátjuk, mi lesz. Most egyelőre viszont az van, hogy összeírtunk híreket, amit én is meglepődök, hogy ennyi lett. Egy bele tudunk, amikor elkezdtünk beszélgetni, egyen, egyen, egyről indultunk, aztán szépen lassan jöttek. Vagy nem, kettőről ugye, meg volt egy nagyobb, meg egy kisebb, aztán szépen lassan feltöltöttük. Hát igen, felcseparadnak a hírek. Kezdjük az első, nem. azt én írtam fel, ezt nagyon gyorsan kivégezzük. Ez ugyanis annyi a hír, hogy Borderlands 2 VR. Így van, mehetünk tovább, mehetünk tovább. Várj, hát ez, amúgy azt tudott, hogy ez nem egy teljesen új játék lesz, hanem a. Amit, amit úgy értem, hogy tehát új játék lesz, igen, meg exkluzív lesz, de hogy most Riftre vagy vive ra azt meg nem mondom, de valószínűleg vive ra a gearbox kiindulva. És hogy ez az egész lesz 2 benne lesz, csak annyi, hogy nem kóban. Uh -huh. Igen, tehát a teljes Borderlands 2-t letolhatod, ami azért kicsit durva. Na, tehát ez, ez, ez kicsit olyan, mint amikor a, a Skyrim-nál meg a Fallout-nál bejelentették a VR-t. Tehát ez nem olyan lesz, mint a dúmos VFR, hanem hogy, hogy egy ilyen külön sztori, külön cucc, hanem ez tényleg telibe a Borderlands 2 VR-ba, ami amúgy nem értek, mert tehát ez egy elég régebbi játék, akkor lehet, jobb lett volna már inkább a Borderlands 3-ra gyúrni, és azt, azzal együtt egy VR-t kiadni egyszerre, mert így nem hiszem, hogy olyan sokan meg fogják venni. Szerintem pont azért, hogy régebbi játék, gondolom, kevesebb a gépigénye, és és az VR-nek ez jó jön. Hát jó, de ez a felső grafikával ez is lehet csalni. Tehát, hogy ezzel te nagyon hát, nem foglalkozik A különbséget. Tehát ez nem olyan, mint a, mint, mint, mint, mint a hiperrealisztikus játékok, amiket tényleg nem tudsz áttenni vr mert már simán átüt az, hogy koszkás vagy valami. Itt a felső hogyha lejjebb a felbontást, fel tűnik. Sőt, még lehet, hogy rá is játszik. Egyébként azt nézem, hogy ez PSVR-gé. Jó, ja, akkor. Jó, hát. Tényleg meg a legalábbis a preorder-re rákattint az ember, akkor, akkor az jön belőle, aminek én annyira nem örülök. Lehet, később. Már, szerintem ki fogják, mert volt, volt már olyan PS-exkluzív VR játék, amit később kijött, azért az a Borderlands VR nem olyan. Vagy ezt nem igazán értem, hogy hogy rétingelhetik a játékot, mikor még meg sem jelent. De már van rajta 10 réting és 5 csillagos a PS-tolguk. Hát ez, ez nem olyan, mint a Rotten Tomatoes, hogy nem jött ki még a film, de már 10 per 10 mindenki. <gül> hát nem tudom, hogy így szokták. Néha. De, úgy látszik itt is. Ez hát, hogy lehet, hogy vele, hogy á jó volt a Bordance kettő biztos, jó lesz a VR is. <gül> Jaj, <jó. gül> tudom, vagy, vagy egy csomó ember, 10 embernek van időgépe. Ennyi, igen. Vagy a tesztelők között vannak. És hát, a... de, de, de mondjuk az meg előtte nem fogsz tenni, főleg nem, hogy csillagosat. Hát van tudod, tudat, ezek fizetett tesztelők. Benne van, hogy öcsillagos értékelést hagynak azt. Ja, igen, igen. Úgy, úgy kezdődik az a, az a belépő, hogy öntéletre öt csillagos értékelés minden játék. Mondjuk az ár az, az érdekes, érdekes hogy, hogy 50 dollár, tehát azért nem 60, mert egy VR játéktól azért jó. Főleg, de úgy, úgy meg... tartalom. De, Ugye, meg... igen, megkapod az egészet. Tehát, hogy azért, jó, mondjuk tehát kóp nélkül kicsit sivárabb és unalmasabb lesz, de amúgy úgy is egy jó játék. Tehát én a Borderlands 2-t sokszor nem kóba játszottam, hanem egyedül, hogyha éppen nem volt kezdem online fölmenni, vagy akármi. És, és úgyis teljesen élvezhető, csak hogy azért érezhetően látszik, hogy ez arra lett kitalálva, hogy haverokkal együtt játsz. Ja. Nekem egyetlen dolog miatt érdekes ez a hír, hogy hát a Gearbox-ra azért talán mondhatjuk, hogy az egy triplás kiadó, hogy fejlesztő. Igen. Vagy Már nagyon fáradt vagyok, úgy látszik, nem, nem vagyok képesemben. De minden az a végig, hogy triplá környékén mozogva és hogy azért jól látni, hogy VR fronton már ilyen játékok is megjelennek. Igen. Úgyhogy egyre több fecske csinál már, reméljük nyarat ebben. A így van, jöjjön -e csak a VR címek egyre több, és akkor mindenkinek jobb lesz. Így van, és nem mind PR Store állandóan, mondjuk én nekem nincs VR-om, tehát én leszarom. De, ott de ott, ott, attól szerint, hát legyen mindenki más, 5-10 év, akar és akar. Te, nekem is lesz. Tehát én nem az a felfogás vagyok, hogyha nekem rossz, akkor a másiknak is dögöljön meg a tehene, hanem, hanem hogy nekem nincs VR, de attól még más örüljön meg. Ez tényleg ez jót tesz a versenynek, és legyenek egyre jó vr szükszük, és vegyék rá az olyan embereket is, mint engem, hogy vegyenek VR-t, mert az jó. És ahhoz egyre több játékkel. Na így van, így van. Na jó, de akkor szerintem mehetünk is tovább. Most, most, most már kibeszéltük, egy kis rövidke, ezt a Michael hozta, úgyhogy ő beszél róla. Így van, a Quake Champions az frissül, ugye most már mindenkinek ingyenesen elérhető Steamen is, tehát nem csak a Betesda, működtem túl a Betesda, nem ahogy működik, de, de a, most már Steamen is elérhető, és kap új játékmódot, új hős, meg minden, és van egy ilyen új eventszerűség, a, ami időleges, és tök érdekes, mert azt mondták, hogy megkaphatod a hőst, meg kaphatsz ilyen skineket, meg minden, de a hősért százezer meccset kell játszanod ebben az event, ezzel az event alatt, ami mondjuk, hogyha szereted a játékot, akkor ez simán menni fog, viszont, hogyha nem Hát akkor, tehát én nem fognak neki állni csak ezért. De nem, százezer, az kicsit nekem soknak tűnik. Hát én múltkor azt láttam a, a Steam adatlapjának a frissítésén, a Quake championsnak, hogy százezer, és vannak előtte Mindstone-ok, -ok, tehát hogy nem, nem csak az van, hanem mások is, de, de én, én, én erre emlékszem, hogy őszinte legyek. De mindjárt megnézem neked. Az nekem rettek soknak tűnik. Mindjárt megnézem neked, hogyha az Isten is úgy akarja. Van egy tutoriális, a az linken, a, baj, hogy... a show Az lenni. a baj, hogy én egy képet láttam, és ez rottó nem az a kép, amit, hát itt nincs is kép, a Steam adatlapon. Na mindegy. Na, én százezet láttam, de hogyha tízezer, akkor is kurvasok. Tehát, hogy főleg úgy, hogy mint ahogy korábban is mondtuk, a lábákból nyithatsz hőst. Az, hogy, hogy a neon nem yitott, az nem jelenti azt, hogy nem lehet mert én nyitottam, vagy hármat is annak idején. hogy simán működhet a dolog. Ja, ott is utállap. És nekem is ingyen lett meg a játék, tehát hogy, hogy ne, nem fizettem érte, vagy ilyesmi. Nekem nem amúgy az. nem, az a vicces. Mert én humble kaptam meg még, amikor még nem lett. Ilyen free-to-play version. Hát Volt az a része, amikor nem volt még free-to-play teljesen, igen, csak igen, volt igen. egy időszak, amikor be lehetett húzni. Na, én akkor húztam be, amikor a kvékonon mondták, hogy egy hétig ingyen vagy már előtte nem tudom, de tök mindegy valami bétakulcson keresztül húztam be, tehát hogy, hogy én se vettem meg, és működik. Én egyébként arra várok, hogy majd lesz egy akció, és akkor nem tudom, én be lehet húzni 10 euróért az összeset. <gül> hogy itt meg fizetnék is Jó az összes vagy az, az összes karakter. Ja. Ilyen. Hát uh, nem hiszem, hogy mostanában lesz. Majd hogyha két hét lesz, lesz, a, lesz. a szervek leállásáig, majd akkor minden így el lesz. <gül> <gül> Jó, igen. Ez most is bevált. Jó, mondjuk annyit nem játszok valahogy, hogy ennyire rápülött. Hát most már én is Régebben nagyon rápytem, de most már annyira nem. Mostanában, ami ilyen játék, ilyen jellegű az a Brawlhalla, hogy abban is egy csomó hős elérhető, maga a játék ingyenes, és ha játszol, akkor a játékbeli pontokkal simán ki tudunk őket. De Te onnan gondolom is fizethetsz is. De igen. igen. De az, mondjuk az tök jó benne, hogy játékkal is ki lehet. Meg kapsz mindig ilyen challenge-eket, azért kapsz pontot, és akkor az is számolódik, És igazából. Amit valódi pénzért meg tudsz venni, az az csak skin. Úgyhogy ha eleget játszol, akkor bármelyik hőst be tudod húzni. Egy ilyen, nem is tudom, pár órás meccseket szoktunk tolni, meccse. pár, pár órás szesőnöket szoktunk tolni, és egy ilyen kettő alatt összejön egy ilyen hős, amilyen drágábbik, mert itt is vannak több. Ez nem is részes. Többféle, és van a 2003, a 2004, a, nem, bocs, 5000, 5300-2400 tudom pontosan, de annyiba kerül a, a legdrágább? Még abból bor sok van. Tehát kevés van ami ennél olcsóbb, de van 3900-ért, meg 2000 valamennyiért is. Hát jó, de akkor, hogyha mondjuk de egy hónapot rászánsz, ilyen egy-két órát naponta, vagy ilyesmi, akkor simán be lehet hozni szinte az összeset. Hát párhős szerintem simán, hogyha sokat játszol be de de ezt csak így megemlítettem. Igen, az ezek az amúgy jó minden üzleti minden. modellek, csak ezekkel az a baj, hogy ezt jókor kell bedobni, mert hogyha későn indítod el, vagy, vagy nem olyan jó a játékod, meg minden, akkor hát a kobuko. Meg azért jó kell belőni, hogy ne az legyen, hogy a végtelenségi farmosz is semmit. Hanem ott azért jó, nagyon lassan jönnek össze a hősök, de azért érzed, hogy ha játszol vele, akkor előbb-utóbb lesz. Meg mi úgy szoktunk játszani, hogy Ilyen custom game-eket, ilyen havarokkal, tehát nem, nem így idegenek ellen, ami elég vicces, hogy havarokkal füffők egymást, és ott is ugyanúgy kapod a pontokat, tehát nincs az, hogy most neked játszanod kell mindenképpen. Na, ezt utáltam a más játékokban, hogy a custom szerveren nem kapsz XP-t, ez a, akkor egy marhasság. Értem, hogy ott sok nem be lehet állítani, és akkor azért, mert ott lehetne csalni, vagy farmolni, vagy ilyesmi, akkor is hát basszus. Ahogy én vettem észre, így a teljesítmény, meg az idő alapján, nyilván ha rövid meccseket játszunk, akkor kevesebb pénzért. De például ilyen 79 talán az volt így, ami már jónak mondható volt pont egy meccs alatt. Nem tudom, hány perces a meccsek, szóval lassan jön össze az az 5000-ból, De szintlépésenként is kapsz ilyen 100-valahány pontot. Úgyhogy ezért össze lehet formolgatni. Na, közben megtaláltam azt a képet, ami... Bár a is... Amit észrejtem. Na szóval az van, hogy a, ez a fesztivál, ez a Slipgate Fesztivál, ugye ez egy kvékettes ketes játékmód. Ö, napi kér is kapsz, mindenféle bónusz-skin, meg ilyenek, és 100 ezer meccsért megkapod a kvék-négy heavy machine gant skinbe, 500 ezer meccsért az egyik karakter kap egy lore-skint, és egymillió millió meccsért kapod meg örökre a karaktert. What? Fak, egy millió meccsért. Vagy, vagy, hogyha megvan már ez a karakter, tehát, hogyha időközben kinyitod, akkor egy millió meccs után kapsz egy skint, amit csak úgy szerezhetsz meg. Hát, apám. Vagy gondolom, ha megvettél az izét szízen, paszni be, ami a minden hős, akkor azt is. Hát az elég sok meccs. De gondolom, nem az kell kereszt lejátszani, hanem már, ott megjelent a játék. Már nem tudom, hogy hol tartok. Fogalán, Fogalán nincsen. Van? Jézus, elé. De bedobtam. Na, Na, és tényleg, persze. Megtaláltam. Nagy nehezem. Tudtam én, hogy valami sokat láttam, és én és mi még naival <gül> le akartuk benni <gül> Ja. Nagyon sok az a azt mondja Egy millió. Mi harrátek? Ha az Activision lenne, akkor, akkor 20 millió lenne is dollárban. ez az micsoda? Az az, az, az az új játékmód. Az új mód. Igen, igen. De meg nem mondom, hogy az mi. Tehát én nem játszom a Október 11-től 31 egyik tart az event? Igen. Ami alatt ezt meg lehet kicsit több, mint két hét. Kicsit túllőtték szerintem a számokat. Jó, mondjuk a, a kvékmetsz nagyon gyorsan lemegy, nem tudom ez a slipgate mennyire, tehát egy teamdítmetsz nagyon gyorsan lepörök, de én napi három, négy, öt meccs után régen is telítődtem, tehát hogy, hogy nekem annyi bőven elég. Na hát ez rohácsokat kell játszani, amire Úgyhogy hajrá. Jó, hát én már most megmondom, hogy ez nekem nem lesz meg. Na jó, de hát akkor kvékhelyet multizhatunk másban is, például a Hitman Igen. második évadában. Amit így, én még lelkesedtem az adás előtt, hogy ez mekkora ötlet, hogy multi lesz a hitmen 2-ben, és hogy ez hogy fog működni, aztán Miki felvilágosított, hogy az hogy fog működni, és most már szerintem is egy szar. Így van. Amúgy ötletnek tök jó, tehát hogy én is amikor mondtam neked, meg én is, amikor először hallottam, olyanokat vizionáltam én is meg, meg, meg te is, mint ahogy beszélgettünk korábban. Hogy ugyanazon a pályán akár más ellenfeleket, vagy más célpontokat kell likvidálni, és akkor tudod hátrátatni az a másik Bérgyilkost, vagy ugyanazokat kellene, és akkor ott is tudnád szivatni, hogy mondjuk beöltöző rendőrnek, és akkor elkiáltod magad, hogy a másik, hogy ott a gyilkos motozzák meg, és elkezdik kergetni az npc k vagy ilyesmi, tehát, hogy tök jó lehet szivatni a másikat. És ehelyett nem. Ehelyett egyvé egy V1 mód, ami még oké, okay, és ugyanazok a célpontok, öt célpont van mindenkinek, és azt időre kell lenyomni úgy, hogy ugyanazon a pályán vannak, de két külön világban. Tehát nincs semmi interakció, hogyha hát, például nálad fel... mint, mint az autós játékoknál a ghost mód, ahol nem tudsz így igen, igen. Itt konkrétan semmi interakció nincs. Tehát ugyanazon a pályán vagytok, és lényegében ez csak egy ilyen időmérő. Ez Semmi köze nincs egymáshoz ennek. Ez, ez annyira multi mint a nem tudom, még a sakkis múlti játék, mint ez. Lát <gül> komolyan mondom. Milyen. Ennél még szerintem az is jobb lett volna, van ilyen mesterlövészes kók módja, hogyha például egy olyan játék mondott ki, neki, hogy az egyik hőjük mesterlövész fönn toronyba, és a másik meg lent van. És mondjuk, aki lent van, annak nincs minitérképe, és aki fönt van, az súg neki, meg ilyenek. Azt például tökre azt is el tudtam volna képzelni. De most ez, ez ilyen ez ilyen halottnak a csók, tehát, hogy van is valami, meg, meg nincs is. Mert hogy ez a multi tényleg jó bofa, de, hogy sokáig nem fogsz fel játszani, az fix. És egyébként ha belegondolsz, semmi köze ahhoz, hogy ezt most két ember egyszerre csinálja. Igen. Ja, mert ami vehetett, úgy mint a szingül lenne. Igen. Tehát ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy valaki ezt lejátszotta ezt a missent, az el van mentve, és akkor, amikor valaki más beindítja, hogy akkor most én szeretnék ilyen múltit nyomni, akkor csak azt a, az elmentett adatokat, hogy mikor hol volt, mit csinált. Azt, azt behozza. Bár mondjuk lehet, hogy az van, hogy ha megöli a célpontot, akkor a másik már nem tudja, tudod? Tehát akkor ott bukta. Ennyiben lehet, hogy mégis van valami interakció, hogy a, ha a célpont már Nem van szerintem 5 szerintem célpont. De mondjuk ez, ez sem lenne rossz, amit te mondasz, hogy ilyen ugyanezt megcsinálod, mint a BO5 meccsek best of five, hogy, hogy az ötből kiölt meg előbb hármat. Vagy, vagy nem tudom. De még ez sincsen, szerintem. Sőt, őszintén szólva, most, amit mondtál, hogy elindítja azt a felvett cuccot, én meg se hogyha így működne a rendszer. És amúgy rohattól nincsenek szerverek, és nem is kellenek, hanem csak a loading screen alatt letölt egy előre letárolt időt, és akkor aki kiírja, hogy most az ellenfél megölte ezt, vagy azt, vagy amazt, és akkor siessél, de is meg És Én simán kérdezem. Na, ez gáz. Hát az. Ennél még a Barter Royale jobb lett volna. Na jó, nem. Hit az, hogy nézett volna, ki. előtt talál hangtompítos pisztolyt. Hát vagy olyan, mm. hogy ilyen célpontokat kellene fölvenni, és csak ütölhetnéd meg. Igen, de az mondjuk tényleg jól működne, hogyha be tudnátok egymásnak így tenni tényleg így keresztbe, meg más célpont is lenne, vagy mondjuk ugyanaz a célpont, de tényleg így tudnátok egymást szivatni, mondjuk tényleg ha felveszel egy rendőr árruhát, és akkor is azzal elkiáltod magad tényleg vagy ott. Fegyver van nála, tudod, hogy valami És rá, Mind a fegyveredet, érted? Minden mind, mind, mind a ketten ugyanazt akarjátok megölni, és akkor te meg ilyen. Va, volt ugye régen ilyen coin, amit eldobta, és hangot adott, és oda ment a zőr, és direkt másik alá dobod, hogy oda menjen a zőr, ja, és hogy mit lehet. Vagy mellél, mellél a falon, tudod. Ja, igen, igen. De igen az igen. is zajcsol. Az mondjuk mekkora kurva van Jó, mondjuk így belegondolva, Nem ez egy rohadt, rohadt, rohadt róla játékmód lenne. Én, én, én, én nekem nagyon tetszik. Hát jó, de ez erről szólna, érted? Igen, igen. Vagy mondjuk lehetne több játékmód. Tehát lehetne ez, ami most van, ez az időleges csúsz, de például lehetne az, amit most beszéltünk, hogy így ugyanazon a pályán, vagy, vagy lehetne kiválasztani a, a feltételeket, hogy mindazt ötöt meg kell ölni, vagy csak a három legjobb meg ilyenek. Tehát úgy látszik, hogy ide, ideig nem gondolkodnak el. Vagy az macerás lenne megcsinálni. Az biztos, hogy macerásabb lenne sokkal, mint ezt a megoldást. Vagy mondjuk egy olyasmit is el tudnék képzelni, mint ami a régebbi Assassin's creed volt. Hogy mindenkinek van egy célpontja a pályán, és akkor csak ütölheti meg, és akkor rejtőzködik, meg bújdosik, meg ilyenek. Jó, mondjuk az hogy úgy volt megoldva, az volt az alap, hogy nem tudod, hogy néz ki a másik? Hát így sem tudnám, mert mindenki kopasz lenne, meg mindegyik hitmen <gül> <gül> lenne, csak <gül> Mind más ruhában lenne. Ki, mint a Hitman, hát csak más ruhában lenne, mert ugye a ruhát azt tudod cserélni. Jó, mondjuk a ruha az eléggé, hogy úgy mondjam, az a csókát. Tehát, ha mondjuk még parókát is ki tudnál választani a játék elején, tehát ilyeneket Na no, Az a még király, nem? igen, vagy olyan szemüveget, ami van, bajusz meg ilyen műjör, meg ilyen műjör. <gül> <gül> ja, hát ja, ja. elég jó lehet. Mondjuk lehet a mozgásról fel lehetne ismerni, hogy olyan player players-szerű mozgása van. Ja, hát, ez nem <gül> tuk, mérőle, hogy az ember, hogy <gül> Ott egész jól működött, ott folyamatos volt az egész, úgyhogy... Ott, ott, ott meg elrángat ott... hullákat, kukákba, vagy ilyesmi. Az elég gyanús lenne, tudod. Viszont, hogyha nem a tetszél, akkor nem meg. Mert azért nem kapsz pontot, legalábbis az ACB be úgy volt, ha nem, nem ja. őt meg, akkor nem kaptál pontot. Ja, vannak ilyenek. Na hát, ezt meg lehetne jól is csinálni, de ez ilyen lesz. Így van. Sajnos. Mondanám, hogy majd meglátjuk, de én nem hiszem, hogy a... majd esetleg, a belerakják ezt is humble De majd arról később. Így van. Most még egy gyorsat előtte csak így így felírtam, hogy, hogy, hogy elméletileg készül a train negyedik része, ami szerintem sok embernek nem mond semmi, de én unádom, ráadásul barátnőmmel együtt szoktuk játszani nagy ritkán, és ő neki ez volt az első játék, amit százszázalékosott Steam-en, ami amúgy kurva nehéz, mert az utolsó pályát úgy kell megcsinálni időre, hogy megy a láva, ölnek, és nem halhatsz meg, és nem indulhatsz újra, meg, meg nem sebezhetsz, meg ölés nélkül kell megcsinálni, meg ilyenek. Szóval. Az, van? az elsőbe. nézem hogy én az is meglepődtem, hogy már a harmadik is volt. Ja, igen, mert a harmadik részt se fejezték, tehát az ilyen epizódikus cucc lett volna, és igen. aztán két-három részt után a francba, mert az már nem is teljesen, nem is ilyen kérdés volt, hanem ilyen 2D3D tudta hátrafele is mozogni, és sokszor volt ilyenre találva az egész, hogy hátrafelemész, csak úgy nem nagyon tudta felmérni, hogy hol van a karakter, és így az ugrás részek kicsit olyan hülyén néztek ki. Meg annyira már nem is volt nagy siker, meg közben be is csődölt a kiadó, meg a fejlesztő cég, vagy itt a fejlesztők. Úgyhogy most nem is tudom, hogy ezt ugyanazok fejlesztik-e, vagy valaki más. És így akartak kiadni egy négyet. Hát... Igen. Hajrá. Hát az egy meg a kettő, az kurva jó volt. Ja, az egyen játszottam. A kettő azt szerintem csak megvan, azt nem tudtam végig. Pedig abban, abban még több pálya van, meg jobban ki van találva a kóprendszer, rendszer, meg, meg, meg ilyenek. De az egy tényleg nem volt rossz. Igen. Meg, meg annyira szép mesés és grafikája van, annyira jól néz ez a játék. Olyan fú... Így ránézel, és ilyen, hm, ez tényleg jó. Ne, nem szép a grafikája, nem olyan, mint a betűféldölt vagy akármi, hanem így ránézés, ilyen, mintha valami mesét néznél. Az az ilyen rajzfilmszerű az egész. Ilyen animációs rajzfilm, vagy igen. Animációs film, de jó pofa. Na, úgyhogy én ennek örülök, hogyha készül, meg hogyha jó is lesz, tehát olyan legyen, mint az egy vagy a kettő. Mikor a hárommal még nem játszottam, gondolkodtam, hogy megveszem, mert rohat olcsó de így, hogy nem fejezték be meg meg nincs nagyon kitalálva, meg nem is kapott olyan jó kritikákat, úgyhogy lehet, hát hogy... a rohadtól csoszti, mert ez egy kicsit túlzás, mert jövő nézést. <gül> <gül> Így belázsítok a podcast. Na mert mennyi, nem tudom, én 15 euróra emlékeztem. A 20 fölött van. Most ja, hát akkor, akkor, akkor nem szóltam. Éppen megdögnik nekem itt a Steam. Akkor lehet, hogy akkor még 15 euró, amikor még adták ki a részeket, és amikor rájöttek, hogy nem tudják befejezni, akkor fölvitték az árát, mert hogy kész a játék. Előbb néztem. 22 euró jelen pillanatban, ja, és... Most nincs akcióba. Hát már egy akcióba majd lehet behúzom, de, de van egy olyan nézés, hogy nem fog belehalni, ha életemre nem a bele egy percet sem. Ja, ezzel is így vagyok. Mondjuk bekerül egy montliba, akkor lehet. Így van. És térjünk is rá akkor a montlira, amit már be is harangoztuk, csak nem tudom, melyikről beszélünk az előzőről, vagy a mostaniról, hogy mi van. Hát így mondtad, az előzőben az a kívül annyira sok minden nem volt. A Dungeons 3 van még benne, ami még érdekesnek tűnik, mert az sem egy olcsó játék, és, és egész jó, hogy ez ilyen Dungeon Keeper klón mondhatjuk. És ez nem is olyan rég jött ki, mert tudom, hogy a, a, a, a kettő az nekem megvan. Igen, Mondhatom ez most hogy hónap, pár hónapja. Úgyhogy ez nagyon friss játék. Igen is nézem tényleg, mikor jött ki. Úgyhogy mindig öröm, amikor egy friss meg ráadásul 45 euró steamen. Maga ez az egy játék, és azt nézünk, hogy 12 dollár az egész pak, vagyis annyi volt. Úgyhogy ha valakinek jó az időgépe, vissza lehet megvenni, mert már ezt nem lehet megvenni. És mikor jött ki? Hát jó, mondjuk, tavaly októberben. Mi már oh, akkor egy megjelent? Jelent. Hát ja, jó, október... egy-két hónap jelent meg. Október 13-án jelent meg. Úgyhogy pont egy éve volt tegnap, mert most 11-én veszük fel az utcost. Na, hát akkor ezt, ezt jól elszámítottam magam. Jó, én is korábbira emlékeztem, de hát nem olyan régi, még így sem. Akkor benne én van. Így, meg, meg jó kis játék, igen. Van, ugye az Overwatch, azt mindenki tudja már, remélem, hogy az benne volt, és azt meg is vette, hogyha valakinek az kellett, akkor az American Truck Simulator volt benne, amit mondtad, itt egy tök jó játék. Igen, igen. Én videókat néztem róla, mondjuk a kamélyolok azok marha néznek ki benne. Meg a pálya is sokkal jobb, tehát, tehát a, a Eurotrex szimulátorhoz képest. Ja, úgy, én erre gondolom, hogy az elődbeszélget, hogy na ez jelen meg egy-két hónapja. Én, én úgy emlékszem, ez a, az a hát most, jött emlékszem, a DLC azt néztem. Hát, igen, hát ugye az nincsen benne. Tehát, de de úgy itt a nézem, hogyha meg, megveted ezt, akkor két kupont kapsz. 10%-kal olcsóbb az Oregon DLC, és 50%-kal olcsóbb a New Mexico DLC, úgyhogy még azokra is kapsz kedvezményt. Akkor, Amit még néztem, ebből viszont nincsen VR támogatás. A másik ilyen trakkos játékban van. A lehet, hogy meg később beledobják, mert azt hiszem abba se volt induláskor, hanem Jaj, ott jó, is később le, le. Meg hát ez végül is ilyen autós játék, tehát ebbe Szerintem két sávot átírnak a kódba, és már ben van a VR támogatás. <gül> Igen, annyira lehet, hogy nem nehéz belekalapálni. Ez azt mondom, hogy ez vissza uh -huh. is. Egy jó is. Tehát, hogy már látszott a Eurotrack Simulator 2-nek a dlc hogy sokkal minőségibbek, mint az alapjáték, és ebből volt is gond, mert sok embernek szaggatotta a DLC-s. Nem, ez sem új, Miki. 2016-os játék. Ne szívasd már! Hogy a francba? A DLC jött ki nemrég. Hozzá. Hát engem átvernek. Valamelyik DLC jött ki most. Vagy lehet, hogy izén, hogy ez lehet, hogy azért... Évesznek, Az Oregon DLC jött ki most. Mert Early access mint hogyha Early is lett volna ez a játék. Hmm, azt én nem tudom. De ott is, ha önlérszhez volt, akkor is azt a dátumot írják kérlek, na, ki. Igen, igen. Aha. Jó, hát akkor ez megint jó. Jó, oké. Okay. Tehát a rövid támú memóriánál csak a hosszabb távú memórián a, hossza. a DLC zavarhatott meg, mert az nem rég jött ki hosszabb, na, Akkor lehet, hogy a DLC. De mindegy, ez még úgyis jó játék, hogy akkor jelent meg. Úgyhogy. Én, én szeretem a jurotrak is ilyen tök jó kikapcsolásnak. Tehát, hogyha földcseszed az agyadat Csébe, vagy Dotába, vagy háztóba vagy akármi, amivel játszol, akkor, akkor kicsit leülsz elé, benyomsz valódi rádiót, nem tudom, a retrórádiót rádiót hallgatod, és közben meg Amerikába. Bár mondjuk Amerikába pont ne magyar retro rádiót hallgass, hanem inkább valami amerikai rockzenésed. <gül> igen. Vagy valami Bud Spencer filmzenét, de az nagyon adja. Meg egy jó, megnyugtatja az embert tényleg. Nem kell semmivel foglalkozni. Hát nem az, amikor fejbelő egy tíz éves. <gül> Ez nem az a játék. Hát de igen. Akkor még benne volt az a gremlins inc, ami nem tudom, hogy ez most ez valami, kicsit olyan, mint egy társas ha jól láttam. Megmondom összintén ez... a többi játék, az nekem szinte semmit nem mondod már belőle. Ez ilyen single player, multiplayer is azt írja az oldalán, tehát lehet egy idő is játszani, de a többi játékot is, is. Ami tényleg úgy néz ki, mint egy társas játék, tehát van egy tábla, vannak playerek, meg húzogatok kártyákat, de én még nem játszottam vele, és ebből nem igazán derül ki számomra, hogy ez mennyire milyen játék, de de jó pofán tűnik, és ennek az értékelése nagyon pozitív, Steven úgyhogy biztos jó lehet. Majd valamikor lehet ki kéne próbálni. És ez még csak 15 euró. Steven úgyhogy, ha valaki lemaradt, akkor van valami Hidden Fox nevű játék itt, ami. az viszont tényleg nem egy drága cucc. Nem az volt a többi, az már ilyen, annyira nem nagy ágyú. Tehát ezek voltak, amik így. Na, mondjuk ez is 9. Ez is 8 euró, az a Hidden Fox, ne viccel már. Ez valami, ilyen hol van veli, nekem ez jön be. És ez ugrik be emlékszel arra a vagy mi? Meg kellett keresni a kis csíkos, pizomás fickót. Hát ez, ez, is olyan, az... ez, is, ez is olyasmi, csak itt ezek el is vannak bújva, tehát rákattint az dolgokra, és úgy kell megkeresni embereket, hogy na, bajon ott van-e? Ez jó pufáha, Nem is gondoltam, hogy ez ilyen. Én azt hiszem, hogy valami kézel rajzolt RPG felülnézett. Hát, na, én, én úgy vettem észre, hogy itt csak annyit kell csinálni egy kattingatsz, és akkor vagy ott van, vagy ott nincs. <gül> Majd, hát ez nem, egy, nem. Mondjuk ez egy sok játékot leírta tehát... <gül> de, de, de most nem. De ez csak ennyit tud. Tehát nem az van, hogy ha ott van, akkor lelövöd. Akkor ez mégis majdnem olyan, mint azok a kattingatos Adventure játékok, csak itt nem tárgyakra kell kattingatni, amiket meg kell keresni a szemét hanem emberekre a tömegben. Igen. Vagy nem is emberekre, hanem házakra, és rákattintasz a ház ablakára, hogy az emberke, akit meg kell keresni, vagy ott van e jó, ja, értem. Jó, hát, hát akkor ez nekem már egy kicsit túl van itt. Egyébként ez is nagyon pozitív, meg rendkívül pozitív értékelés. Hogy jó, de csak 9 euró. Tehát, hogy, tehát hogy ez, ez nem olyan, hogyha mondjuk de hogy elős játékot, ami szar, akkor azt nyilván lehúzod negatívra ez meg. Hogyha nem olyan jó, akkor azt mondod, hogy hát, de végül is csak 9 euró volt. Jó, de mit veszek 9 euróért? a vicser, vicsereket veszel akcióba. <gül> érted? 9 euróért. Hát már. de azok jó. Engem. Hát jó, de érted, nem összel egy hidden fox-t, mert az csak 9 euró. Bocsánat, 8. 7,99 pontosabban. Miért drágítjuk ennyire? Várjál, most, most, most, most nem értem, most te a hidden fox mellett, hogy ellen beszélsz, mert most nem tudok, ki Én most eljöttem azért mondom, mert most, most, miért a, most azért hoztad fel a vicsert, hogy nem viselt venni, hanem hidden fox-ot inkább. Nem, csak hogy ez a 8 euró azért annyira nem olcsó, hogy ezt most így vegye az ember, és azt mondja, hogy hú, de jó, jó de mondjuk kap egy 50 os leárazást, és akkor már is 4 euró között. Jó, lehet egy humoros. Ja, hát látod. Vagy nem tudom. Zen, abban nagyon profik vagyunk, hogy úgy beszélgessünk el a játékokról, hogy senki nem játszott vele. <gül> Igen, tehát így nézzük a videót róla, és így... Aha, ez ilyen, tök jó. Biztos <gül> azt. Viszont amúgy én az előző Montlival ellentétben, ahol ugye az overwatch mutatták, és nekem engem az oltunk nem érdekelt, az újon azon el, egészen elgondolkodtam. Várját még van benne egy valami old man's journey. Egy öreg emberrel kell menni, ott laposz, meg egy We were here too, ami ilyen Coop, ami fontán, Aha, First Person, kooperatív, kalandjáték, puzzle-ökkel, az még egész érdekesnek tűnik. Meg valami játék bekerült a Humble originalba, ami elvileg olyan játék, amit a Humble maga ad ki. Na, azok azok, azok, azok túl nagy fejlesztőcsapat, és túl sok grafikus, de jó pofának tűnik. Ez a, mi ez? von der is tudom, ez fenn van egyáltalán a steam lehet, hogy nincs. Hát lehet, hogy akkor csak a Humble Store-ból tudod letölteni, nem? Hogy kapsz egy Igen, meg, linket, és akkor úgy. van ilyen izé, hogy ha elő vagy fizetve a Humble Monkey-ra, akkor vannak játékok, amiket le tudsz töltögetni így. Ja, az a tróf, er a, a franc. Igen, igen. Lehet, hogy is oda kerültek bele, vagy nem tudom. Nem az, az, az ezt e aktiválni, azt az tudom, hogy... Az, az LMV-re emlékszem, hogy például az lmv az bekerült ide, és akkor a amíg van mondli előfizetésed, addig ezeket használhatod, akármikor letöltheted. Jó, de ezek mondjuk ráadásul DRM Free-be le, úgyhogy ha letöltöd, utána nem fog eltűnni, ha nincs előfizetés. Ja, e. ja, persze. Kiírhatod cd re meg USB-re, meg, meg, meg Pelládra. Meg Tudod, kapsz egy e hogy a Lici most már töröld le. Ja, igen. Mert más nem tudnak csinálni ezzel. És hát, hogy egy vírust, is letörlik. Ja, igen. A Humble vírus. Ez le. Na viszont nézzük akkor a következő hónap játékait, ami most három játék van. Így bedobva, hogy ezeket biztosan megkapod, a Hollow Knight, a Hitman és a Seven Days to Die. Összintén szóval ezek közül mindegyik érdekes, de így ahogy nézem, tehát a Seven Days to érdekel a legkevésbé, a Hollow Knight az olyan érdekes, mm. mert minden, de, és a Hitman miatt érdekel nagyon. Viszont lehet, hogy azért csak azért nem fog kifizetni 12 dolcsit, mert mert, mert nem tudom, ráadásul korábban adták DLC-be ingyenesen egy-két pályát hozzá, és bízok abban, hogy majd azt hiszem hét vagy nyolc pálya az egész játék, most nem tudom pontosan fejből, hogy azokat is majd később adogatják ilyen reklámok mellé, vagy akciók mellé. Ingen. Hát lehet, nem tudom. Én a hololight tudok beszélni, mert azzal játszottam egy ilyen 24 órát, és ez egy marha jó játék. Ezt nagyon tudom ajánlani. Mondjuk az elején lassan indult, és Kicsit ilyen, aki szereti mondjuk az Orit, az Ori and the Blind Forest játékot, az szerintem nem csalódik benne. Vagy az ilyen Metroidvania jellegű játékokat, tehát hogy ide mész, oda mész, ott kapsz ilyen power-upot, akkor mész oda még egyszer, és ott át tudsz menni itt ezeken, meg azokon, és ilyen hatalmas nagy pályát lehet elvileg felderíteni, Én néztem róla a streameket olyan streamernél, aki jól van előrébb tart. És, és így, lehet majd menni ide-oda-oda. Én így vagy két-három ilyen helyszínt felderítettem, mondom, ó, vajon mennyi lehet, és így nézem a streamer így így jobbra-balra, meg ilyen kurva nagy térképet neki így fel, <gül> és még látszik, hogy ő még nem végzett fel ezzel a játékkal, nagyon meg én... mindig nyomja ezerre, és így ó, mondom, ez az, aztán nem, nem kevés tartalom, és ez, ez is egy elég népszerű játék ha jól nem hiszem, elég jó értékeléseket kapott az a Hallow Night. Amúgy maga a játék egy ilyen platformer e, típusú. Hát 15 euró, euró egyébként, az nem egy nagy összeg. És ahhoz képest meg van benne, van benne tartalom, de sokat lehet vele játszani. Hát jó, de 15 e. euró, de hogyha mondjuk ezt most már akarod lenni, akkor 12 euré inkább vedd meg ezt, és akkor megkapod még mellé a hitment a Seven Days, de e, a, jem, jem, igen. Igen, szóval. igen igen igen Tehát ha valakit érdekel, én egyébként így örült ennek, hogy ez jött, mert én korábban már nézegettem ezt a játékot, de ezekkel úgy vagyok, hogy nem tudom, hogy mennyi időt fogok beleölni, és úgy 15 eurót kifizetni, annyira nem. De lehet, hogy ezzel még fogok elég sokat játszani, mert nagyon jó kis platformer játék. Jó, da, ki. Az ugrálás az működik. Igen, ilyen rajzolt grafikája van Igen. neki, egy ilyen bogár szerű lénye vagy. Nekem egyetlen problémám volt az elején, amikor elkezdtem lejátszani, hogy a lények, amik, hát, nem mondom azt, hogy rád támadnak, mert nem, hanem csak úgy vannak, tehát így odamész, és lemészárolod őket. Is hát jó, hát később majd azért a fagyi. Nyiszögnek jobbra, nyiszögnek balra, és akkor te meg odamész, a, a picsájába. Tehát itt csak olyan aranyos lény van benne, aki így nem ölné meg, de hát, de hát meg kell, mert ott van. Hát figyelj, meg kell ölni, mert ami nem öl meg, az XP-t ad. <gül> így van. És itt mondjuk vannak olyanok is, amik, elég morcosak is van náluk fegyver is, de az elején tényleg olyan kis, kis béna is lények vannak, amit így jaj, de cuki, és mondom megy <gül> a kis a <picsába>. pizsával. <gül> látottad azért. Jó, mondom, hogy ezt a elég hamar elmúlik, hogy játszol valamit. Mert hát tényleg ad cuccot. Ugye minden megölt lény után kapsz valami, hát, én nem tudom, hogy hívják ezt a fizető eszköztelját. azok hát a, hát, a pontok, de hogy, hogy ja, hát valami. -e. Úgy néz ki, mint az, nekem egyébként, tudod, mi róla. van egyéb az a málnaízű cukor. Az megvan? Nekem ez a kemény igen, cukor. Igen, a, az, az a fehér-piros csikos, nem? Nem, csikos várja. Új, ennyi rák Málnás kemény cukor. Ez az, új, és meg is találtam egyből. Várja. Ez belinkelem majd lehet a show ezt a képet. Vagy a várja, meg, meg, meg küldöm neked is. A képen kép új nem, a képet koron megnyitni. Várjál. De akkor és akkor néznek te is, hogy nekem ez a cukor jutott róla eszembe, amit szedni kell fölfele. Ide beteszem. Most csak így berinkelem. Nekem ez a cukor jutott eszembe. megnézed ott a videón, ott így látszik, hogy valami hasonló a cucc. Ja, tudom, ja persze. Jó. Ingen, na. Nekem ez jutottról eszem, hogy ilyen cukor esik ki. Ilyen. De ilyen. szerintem az nem cukor. Az túl, nem. <gül> nyilván meghalt bogarak nem olyat fognak el. Inkább valami lárva szerű kis ilyen. Vagy ha cukor, az cukor az akkor nem a, nem a málnától piros. <gül> nem piros. Hát Elég. nem, Elég. Elég is, Elég is sötét cílként maga a játék. Elég ilyen fekete-fehér, tehát lehet, hogy piros Elég. végül is valójában. Lehet, hogy azok belek. <gül> hát lehet szegény. Vagy szembolyók. Vagy ki tudja, milyen testrészei vannak, a bogoroknak, amit elejtenek, miután megdöggelnek. Peték. Lehet, hogy peték. Az is lehet, ja. igen. És te meg azokat felzabálod. Tehát nem elég, hogy megöldjük, oh, még a gyerekeiket is felzabálod. Tehát, felzabál, elviszel és eladod, mert abból veszed cuccokat. Az még jobb, eladod másnak, aki eladja, valakinek, aki felzabálja. És rabszolgákat nevelnek belőle. Oh, uh, isten, ez egyre szomorúbb. Uh, oh, Már értem, hogy miért fekete-fehér. Ugye? De mondom, az elén elmúlik a elé Gyűjtöd a pontokat. De, de mondom, jó pofa, és lehet benne fejlődni, ugye mint minden ilyen Metroidvénia játékban, kapod a cuccokat, és akkor gondolom lehet. A Dust még nekem nem sikerült, nem is tudom, mit Én nem hallodok ezekbe túl gyorsan, az a baj. De arra unok, mint hogy végig nyomom. Nem, nem vagyok rá büszke, de például az orit is így abba maradt egy ide után. Pedig azt így hát, akkor, játszani egyszer, az gyönyörű az életét. Nyugodtan büszke lesz, Lájnás, és meg sincs. <laughs> De, de meg rajta van is Én megvettem, amikor kijött a, a, a Rimaster-ed is, nem is tudom. Tehát ilyen felújít, egy kicsit ja, igen, igen, tuningolt váltszat. Nem tudom, mit tuningoltak rajta, mert gyönyörű volt az alapjáték is. De, mondtam, de jó kufa, jól néz ki, szép. Csak mondom, én a játékmenetét ezeknek elég hamaran Mert ugye úgy csinálják meg, hogy ó, menjünk ugyanarra a területre többször vissza. Hát, igen és hát de jó, a, aki szereti az ilyet élből, azt annak tudom ajánlani ezt a Seven Days t ezt én is néztem, ez ugye valami zombis túlélő játék ezt nem dicsérik amúgy Tehát, elég, elég sok embert láttam akinek tetszik, meg, meg, meg hogy tényleg hogy azt mondja, hogy ez az igazi túlélő cucc hogy másokkal, meg közben saját magadra is figyelned kell építkezhetsz is egy csomó mindent tetszik benne a grafikája nem tartozik ezek közé. Hát elfapados. Ilyen minimál, hát igen. A Minecraft-talokbúznak párhuzamot, annál talán egy kicsit... Á, hát azért a Minecraft-nál szerintem szebb. Valamivel talán. De a textúráknak az egész, az összes modell marharonda. Az egész. És akik írtak róla a review-t, azok is tök vicces, mert negatív review írtak. És ilyen nagyon sok száz órával Annyira nem lehet szar, hogyha száz órát beletesz valaki. Ez is egy 23 eurós cucc. Na, úgy, szerintem a grafikája tükrözi a témáját, mert én így képzelem el a játékokat, miután kitölt egy zombi is. Tehát, hogy nagyjából ilyen grafikával. És megették az összes grafikust. Így van, és maradt egy-kettő. De azok meg csak az ilyen, az indigből maradtak, és azok meg pixelártat akarnak, de azt mondták nekik, hogy nem, hát ők meg csak ezt tudják. Azt mondták, hogy Voxel. Minecraft. igen. Ez, ez van itt és itt is egy negatív review ő játszott vele 214 órát a következő negatív review 113 órával de mondjuk de, ez ez de, legalább, de legalább akkor ő, ők játszottak tehát nem az van, hogy 0,2 órával és az a negatív, hogy nincs múltiba senki ja. és ez is szar így van ez egy szar, mert meghaltam vagy ilyesmi Ja, és hát ugye ezek mellett még ugye itt van a Hitman, ez teljes első évad. Uh -huh. a, én imádom a Hitman játékokat, tehát én, én, én nagyon szeretek így bújdosni meg, meg, meg, megölni célpontokat, kijátszani a gépet, meg régen ezért szerettem a Commandos sorozatot, meg a Desperados, meg az ilyeneket. És ez is kicsit olyan, csak hát ugye más nézetből. De én nekem már az előző Hitman is tetszett, az Absolution, és ez végül is csak annak a tovább gondolt változata. Tehát ugyanaz a rendszer pedig az Hú, is jó játék. Ágyjanték valamit végig kéne játszani, mert megvan, és hát, biztos jó, és, és. És nem. Úgyhogy majd ezt majd biztos megszerezem valahogy, lehet, hogy nem a Montliba, hanem majd valamikor máskor olcsóban, vagy, vagy a DLC-ket ingyen, de én ezt mindenképpen ki akarom játszani. Erről is néztem egyébként review-kat, és a negatív review-k azok azt mondják, hogy túl könnyű a régiekhez képest. Meg, hogy nincs annyi lehetőséged, vagy nem tudom Hát lehetőség azért van benne bőven. Ráadásul, hogyha, ha egy pályán többször is végigmész, akkor mindig kinyithatsz új cuccokat, amivel már indulhatsz. Tehát, hogyha például megcsinálsz valamit egy pályán, egy challenge-et, van minden pályán 10-15-20 challenge, és hogyha azokat megcsinálod, akkor nem csak xp t azt mondják, hogy fejlődnek a cuccai, hanem például, hogyha bedobsz valakit a szellőzőbe, akkor megnyílik egy olyan lehetőség, hogy legközelebb a szellőzőből indulhatsz. Vagy megszerzel valami szerszámot, akkor indulhatsz a, a karbantartónak az a öltözékében. És akkor ezek ilyen segítségek és ilyen extra cuccok. Ez, nekem ez tök jó pofa, ez nekem a Hitman be ez még nem volt benne, és ez nekem tökre bejön. Jó, de Básod... újra fogod te játszani ezt a pályát? Ő, igen. Ha van olyan acsívment, akkor igen. <gül> <gül> okay. Jó, Te újra fordulátod ezt a én nem ne, tudom. <gül> amúgy az abszolucion is volt, hogy például egy pályát többször játszottam végig, mert volt, hogy mesterővész Puskával meg volt, hogy valakit meg hogy ugyanazt az embert megmérgeztem, és megnéztem, hogy akkor mi van, hogy elütötte a vonat, meg minden ráadásul ezek közül egy kettő volt vicces is. Úgyhogy, úgyhogy én ezeket szeretem felfedezni a pályákat. Mondjuk az nem tetszett az abszolúcióra visszatérve, hogy. Nem tudom, hogy ebbe a hitmenben hogyan van. Szerintem lehet, hogy nem. De a abban a hitmenben nagyon volt egy-két olyan pálya, ami Kisodás adászlép. Elvileg Mikihez jön most a gáztörelő? Lehet, hogy ő az. Ezt se vágjuk ki, mert mi nagyon nem vágunk adást, vagyis én. Más meg nem fogja. <gül> Úgyhogy addig beszélek én a Hitman játékról. Én még, egy, én még régebbi részekkel játszottam sokat, de az már tényleg nagyon rég volt. Ugye van egy pálya, amiben még magyarul is beszélnek egy szálladába. Az dolog mindig feljön, amikor a Hitman játékok szóba kerülnek. Úgyhogy én itt tudok vietnámról, meg a Hitman játékokról. Viszont a Hallow azt az tényleg tetszett. majd be is linkelem a show ba ott lesz egy link. Megkeresem a YouTube linkét annak a streamnek. Úgyhogy egy kis reklám. Ez itt a reklám helye. Úgy, még úgy nem felejtettem el. Úgyhogy azt majd belinkelem a show ba valakit érdekel. Szerintem ez vissza, lesz, Közben itt reklámoztam a Hallow ról hogy majd beteszek a show ba egy linket a streamről. Youtube-linket, ami fel lett töltve Youtube-ra. Uh -huh. Úgyhogy Jó, lehet, hogy fogom folytatni, esetleg, ha valakit érdekel, rugdossal a bokámat Youtube-on, hogy <gül> szeretnétek végigjátszást, mert abból lehet, hogy még lesz is csak. És így legalább akkor rákényszerít valami vagy valaki, hogy akkor így csinál is. meg. És ne, ne azt legyen hogy... Meg a twitch én úgy vagyok, hogy most magamban lehet, hogy elkezdek játszani valami játékkal, és megunom, viszont, hogyha közben van kivel beszélgetni, akkor egy ilyen hololájtat is, sem már végig játszok. Ja, olyan. így itt. Ja, ja, ja. Mert most volt egy egyébként most is, hogy be, beestek emberkék, és akkor lehetett domágatni, meg jöttek segítségek. Az, jó, amikor így össze összeáll a közösség, és akkor úgy egy együtt gyűrtök le valami. Na, megjött Mészáros lőrinc szerelni? Nem, nem, nem. nem, nem csak a kaptam, hogy nem ér ide, mert dugóba került, és hogy holnap jön, ja, jó fél a dugó. van, jól van. De hát jól, az, hogy az, az ilyen. Ilyen. Hát ennyi. Az na de visszatérve most nem, nem felejtettem, ezt, ezt utálom a legjobb, amikor valami tévémisorról beszélgetnek valamiről, aztán hirtelen témát váltanak, és talán nem váltanak vissza az előzőre, és nem fejezik be, én meg azon gondolok, hogy mi az Isten akart mondani, és nem jövök rá, és most ezért visszamegyek az előzőre még a hitvennek kapcsolatban, amit mondtam, nehogy az legyen, hogy valamelyik hallgató azt mondja, hogy na ez a gyökér nem fejezte be. Szóval, hogy nekem abszolősönnél az, az volt a problémám egy-kétszer, hogy volt olyan pálya, ami rákényszerített arra, hogy hogy, Tehát, hogy hiába tudtál lopakodva indítani, vagy akármi, egy idő után kötelezően le kellett buknod. És jó, mondjuk az be ott volt 12, 13, 14 pálya, itt, itt az, valamivel kevesebb van ezekben az új hitmenekben, ezért lehet, hogy ezt nem játszották be, de, de az ott néha zavaró volt. Be, tehát annyira nem volt zavaró, hogy azt mondjam, hogy nem jó a játék, csak fura, mert a hitment t az mindig úgy... Jó, ez a régi hitmenekben is így volt. Tehát emlékszem, a hitmen legelső részébe, az utolsó pálya az arról szól, hogy 260 klót leőz gépfegyverrel, és rohadtul nem kell lopatolni meg semmit sem. Na, Hát ez 90 valánys játék 7000-es, Jó, van, csak vittelek. Az is jó játék volt, a demo játék azt se játszhatom végig, Na, úgyhogy... Van egy-két ilyen erre érdemes felkészülni, de például én azt is nagyon tudom ajánlani, meg nekem mondom, ez az új is, így ránézésre, meg videók alapján nagyon tetszik, úgyhogy ma mindenképpen be fogok pótolni. Na, csak ennyit akartam. Ja. Meg egyébként akkor ebből van egy szezon túl, és nem is, is néz. Hát ez a, a Hitman 2 a season 2. Tehát, hogy ez, a, amiben most lesz benne a múlti, ez a season 2, mert ugyanúgy ilyen epizódikus megjelenés lesz. Á, értem. És akkor azt hiszem, e, havonta, másfél havonta adnak ki egy új pályát. És az is 60 eurós cucc lesz. Hát, hogyha egybe megveszed, akkor igen. De én őt régebben még úgy tervezték, hogy epizódikusan oldják meg, hát most nem tudom, hogy ez mostanában is így maradt-e. Figy majd... Figyelj, hogy nézem, van belőle olyan edition, ami benne van az első évat. És ez mennyibe, mennyibe kerül? 90 euró jelenleg. Oh. De majd ha azt nagyon leakciózzák, akkor az lehet, hogy az neked való lesz. Lehet, hogyha még egy-két pályát ingyen DLC-be, mert akkor az is levonja az árából, mert még nagyobb Azt van. nem, Azt nem hiszem, hogy igen. De hogyha úgy veszem, hogy DLC csomag, akkor leszokta le venni. Bár ezt nem értem, mert valamikor igen, valamikor nem, és így játéka válogatja, szóval kicsit fura, de ja, ez teamtől függ egyébként, hogy ők mit áraznak be úgy, hogy levonja, ne Valamikor csak simán kiírja, hogy ó, neked már valami megvan. Igen, és az az ezért nem leszek újra. újra. Valamikor meg azt kérje, hogy mivel 5 per 6 megvan neked, ezért olcsóban kapod. És például nekem a Borderlands-nél van ilyen, hogyha az egybe Borderlands csomagot akarom megvenni, amiben csak a prisic nincs meg nekem, akkor azt meg tudom venni egy vagy két euróért. Mondjuk legutóbb már az sem működött. Ezt az Oculus-torba csinálták meg jól, mert ott is vannak ilyen csomagok és van olyan csomag, amiből nekem, tehát én nem a csomagot vettem, meg, hanem egyenként a játékokat, és hogy kiírja, hogy megvan az a csomag, meg hogyha pár játék a csomagból, akkor azokat levonja, és akkor nyomottáron tudom megvenni. Mondjuk, ha három játék van a csomagban, és egy játék nincs meg, akkor arra érvényes az akció, és akkor úgy ilyen 15 dollárokért lehet megvenni a játékokat, amik amúgy még drágábbak. Úgyhogy ott, is. Jók. ott is jól megcsinálták. Igen. Ja, hát jók ezek az akciók. Na de lassan, lassan véget ér a podcast, úgyhogy ráktérünk a Black Ops 4-re. Miért, miért nem szar állítva. Hogy miért nem szar? És ezt, ezt így, így, hát kezdjük azzal, hogyha az ember felmegy a Twitch-re, és az ember most én vagyok, aki felmegy a Twitch-re, és rákattint a böngészésre akkor a legnézettebb játék jelenleg a Call of Duty Black Ops 4. De ez nem jelent semmit. De nagyon durván. De, de ez, ez azt jelenti, jelenti. jelenti... Én elmondom, jelent, mert a rákattint az ember, és az ember rákattint, akkor megnézheti, hogy ezek a... azért a legnézettebb, mert konkrétan Ninja, lirik a harmadik csávót már nem ismerem, de őt is nézik 16 ezeren. Szóval az ilyen nagy szápák eléggé rámozdultak, és azt hiszem Dr. Disrespect is szokott ezzel jelző. Igen. De mondjuk ez nem is csoda, mert meg, meg azt a Shroud is. Mert uh, ugye új játék, új mm. játék Battle royale van benne, és amúgy az a, az a legdurább, hogy ők nem is multiznak. tehát hogy, uh, nem a, Battle royale Csak ne. Battle Royale-oznak. Ezt meg akarom kérdezni, a Battle Royale meg a múlti, az két külön cucc, nem? Tehát külön fejlődés, külön minden. Igen, igen. Hát a, a, a Backhouse-ban, a Battle Royale-módban ott nincs is fejlődés, semmi. Ott, ott vagy, az kész. Mondjuk kiunlokkolhatsz karaktereket, van, van olyan fejlődés, hogy kapsz te XP-t, úgymond, és unlokkolhatsz karaktereket. Amik igazából csak külsőleg mások. De, tehát, de hogyha ezt később nem fogják feltölteni, akkor ez kúlva unalmas lesz. Jó, hogy nyilván, később biztos, hogy fognak belehozni ugyanolyan ilyen kinézetes cuccokat, mint a, ami most van a pubg hogy akkor ilyen sapi, meg olyan, mit tudom, én mi meg a karakterek is most úgy vannak, hogy a, a multivara karaktereket, a, a zombi módból a karaktereket betették, meg korábbi játékokból is. Tehát ha rát kattintasz egy karakterre, akkor kiírja, hogy melyik korábbi kopda volt benne. Mm -hmm. Tehát a Black Ops 2-ből is vannak belő, ben, benne karakterek, és akkor azzal rohangálhatsz a Blackout-ba. Ami ilyen tök, tök jófa. <gül> és egyébként az, az egész Blackout módra jellemző. Már a Bételnál is mondtam, hogy az egészet úgy dobták össze régebbi dolgokból, tehát régebbi pályákat raktak be a pályára, és akkor azokat kötötték így össze, meg ezek a karakterek is régebbi kodokból voltak, szóval, ha úgy veszik, olyan nagyon sokat nem dolgoztak vele, és mégis most jelenleg én azt mondanám, meg, meg nyilván azért játszanak vele ilyen sokan streamerek is, mert a legjobban működő betőrajájáték. Ja, hát mondjuk azt nem lehet elvitatni a kottól, hogy mindig gördülékeny volt. Tehát még, még azok a részek is, amik amúgy nem voltak olyan jók. Tehát a, az animációk, a fegyverhasználat, az minden működött. És hogyha most ezt beteszik a, a Royale-ba, főleg mondjuk egy PUBG után, ahol minden ilyen körülményes szinte. Tehát te is szereted a PUBG-t, meg én is el vagyok vele, de azért basszus. Tehát néha, amit leművel az a játék, csak rossz nézni. Jó, hát a jó lövöldözni. Igen, igen, ott és... az alappodban is jó volt lövöldözni, és akkor ezt beletették még a bleá-ba. Ugye nekem a, menü, a menürendszer, meg a, meg a hát, meg az ilyenek, nekem az rohadt fontos. Ja. Tehát az kicsit olyan kaotikus. Igen, a kódban. meg me, me, és megy. Igen, egy meg egy lehet ezt. szokni, csak olyan fura. Meg, meg ugye az, hogy mivel ilyen futurisztikus cucc, ezért a, a fele fejjelről nem tudom eldönteni, miközben én nekem nincs meg hát. játék amúgy, Tehát most nem, nem úgy beszéljek, hogy megvan, vagy ilyesmi. A fele fejjelről nem tudom eldönteni, ez most mi? Nekem megvan, de kilepődik meg ez a... <laughs> Igen, egyébként a blackout ban ott a fegyvereket, ahogy szeregeti össze az ember, ott még én is elég tanástalan vagyok. Hogy meg kell tanulni, hogy melyik lőszer hogy néz ki, meg hogy ez melyik fegyverhez való, meg hogy egyáltalán melyik fegyver hogy lő, melyiket érdemes felvenni, mert van melyik. Tudod, fegyver, automata, izé, jó, nem vagyok fegyverszakértő, lett már fegyverről, már a nevéről ki lehet találni, bár vannak olyan fegyverek, amik szerintem ilyen fantázián évvel vannak ellentve, és nem igazán. Ellensúlyos ja, sok úgy úgy, ki a áll. Földön. Nekem, Igen. Igen. Tehát nincs nagy különbség. Ja, mondjuk, ha elviszed az egeret, akkor így kiírja. De hogy nem ezt lesz. megint miért nem lehetett megcsinálni, könyörgöm, ami egyik Battle sincs meg, hogy mondjuk egy fegyfert föl tudj venni úgy, hogy nem cseréled le, ami a kezedben van, vagy a második. Tehát, hogy beteszed a táskádba mondjuk egyet vagy kettőt, hogy például a haberonnak el tud vinni, és ne bejelöld a rohadt térképen. Tehát, hogy én ezt nem értem, hogy ezt milyen webbe Nekem ez annyira nem probléma. Ők nem hát, jó, úgy nem, nem új probléma, hogy belehalok, de azért beletehetnék, hogyha nem is, ha szólóban nem is, mert az nem lenne fel, hogy lenne még egy fegyver, de például dóba vagy szkodba simán beletehetnék, és akkor el tudnád tenni a haverodnak. Hát Daisy Bell ott meg lehet csinálni. Csak úgy, jó, ez nem battle játék, bár lehet, hogy még az is lesz belőle, ki tudja. Viszont ott meg lehet azt csinálni, hogy perakoda a táskával, csak ott így tudod. Egy kávé tetriszezni kell, de hol a hát, be. Yeah, igen, meg hát amíg röksz, amit a táskába, az kb. 10 perc. Amit a Blackout-ban nekem tetszik, ha már akkor beszéljük ezt a módot, hogy igazából lőszert nem is nagyon kell nézegetni melyik való fegyveredhez, mert fölösszetsz mindent. Ugyanis itt minden fajta lőszernek ilyen dedikált van, tehát nem foglalja el a helyet a hátizsákodba más elől, hanem az egy ilyen kis külön részre gyűjti össze a kis lőszereket, és oda csak azt tudod gyűjteni, igazából. Tehát te minden lőszert, te felszedsz, mert hogy majd jó lesz valamire, és esetleg valami csapattársra azt mondja, mert éppen mit tudom, dúoztok, vagy, vagy izé, szkvadoztok, hogy nekik kell olyan lőszer, akkor csak időd neki, és akkor ott van. Mondjuk a macera fölvenni, de most jelenleg én ott tartok, hogy macerásabb nézni, hogy akár melyik lőszer, az hogy néz ki? Káll, nem, nem mindent, a... ami jön, aztán majd csak te valamit. Szóval, hogy kbs nyom Ugye, ja, meg ami betetszik tetszik, ebbe a Blackout-ban, ez már benne volt a b is, hogyha. Te találhatsz olyan fegyvert, ami teljesen fel van szerelve, tehát nem kell külön fölszeregetni hozzá a kis szkópot, meg mindent, hanem stock-kal, vonóval együtt minden rajta van. És, és amúgy jön is lehetne, hogyha mondjuk valami csak egy valami kiegészítő van, vagy kettő, vagy három, vagy ilyesmit, tehát hogy ez semmi. Nem, Fullosan felszerelt van, csak meg, meg üres elvileg. Pár vannak olyan fegyverek, amin alapból van skóp. És akkor ha arra egy szópot, akkor cseréli le. Ja, legyen, igen. és De hogyha utána visszasz. Ja, ja, értem. De akkor sincs, hogyha elveszed a skópot. Nem mert alapból úgy van rajta, hogy ja, azt mondhatja, hogy nincs rajta. Ja. És akkor legözben ott van rajta. Szóval ez egy kicsit, kicsit fura. De, de tök jó, és mondom, lövöldözni jó benne, és egy ilyen játéknál azért ez, ez eléggé sokat számít. Mert ha megnézed a PUBG-t a mai napig néha. Hát olyan érdekes benne a lövöldözés. Hát erre azt mondják, hogy realisztikus, ugye? Tehát ö, általában mindenre azt mondják, hogy realisztikus, ami nem műtödik. <gül> igen, ami nehézkes, vagy ami, ami nehézkes, ér. igen. És a, a bétábot mondjuk voltak gondok a múltival is, egy kicsit, meg a Blackout-tal is, hogy, hogy így néha szent, meg ilyesmi, és azon lepődtem meg, hogy az összes kólógyutival megjelenéskor voltak gondok, most viszont ezzel így nem Ilyen gondok hát, akkor lehet, hogy Lehet, hogy ez annak köszönhető, hogy ez most a, a betlenete megy, és nem a Steam-en. Nem tudom. Hogy nem hiszem, mert az ő szerve az ő Tehát, hogy azt hogy, hogy mi például rakják fel a játékot. Ja. Ezt nem tudom, Üh, viszont tudtok ott amit mondani. Ja, hogy olyan problémák vannak, hogy így hát egyszer csak bosz, de kiestél. Az még nagyon idegesítő volt. Tegnap toltunk egy olyan meccset dóba, hogy már nagyon kevesen voltak és tényleg jó irányból jöttünk, jó helyre szűkült, fedezékbe voltunk, tök kevesen voltak, és kidobott a játék. Úgyhogy annak valahára rüldöm. Tehát egy ilyen better játékba, ahol tényleg vagytok egy csomóan, és hogyha meghalsz, egy neked Sanyi van. Egy kicsit idegesítő, hogyha egyszer csak írja a játék, hogy most de, error, disconnect, akármi. Hát Azt akkor lehet, hogy ezért nincsen ebben benne normális jutalmazás, mert, mert hogyha diszkonnektet is kapsz végül is, nem, nem vesztesz vele semmit. szinte. Igen. Hát pontokat kapsz mondom, és akkor egy után ki tudod oldani ezeket a karaktereket. Még később, én biztos vagyok benne, hogy ide is jön valami mix a transzakciós meg Amúgy biztos, hogy beletesznek ilyen fegyverszkineket, meg minden festés hülyeséget. Ja, mert, ja, azt most azt minden karaktert, és utána lesz másfél millió ilyen coin, összegyűjtesz, Tehát összegyűjtesz. Hogy... Várjál viszont az már benne van most ebben a játékban, ami a World War is belekerült, hogy tudsz festeni, magadnak fegyvert. Tehát rakadsz rá matricákat, tudod ilyen ja, Igen. És mindjárt. akkor hogy telepakolhatod, csinálhatsz magadnak saját. Nem is te például... volt, hogyha ez nem lenne benne. Jaj, ja, ezt beleraktak. Kipróbáltam, ráraktam, hogy halálfejt a fegyverre, mert az egy patriot. Mindj nagyon <gül> De majd ráírom az egyik fegyver itt is, hogy neurotik, mert csináltam a wordboard v... ba is ilyet. Az így, az így poén, hogy ilyen fegyverrel rohangál az ember. Mondjuk azt nem tudom, hogy az a blackout-ba számít -e, hogy olyan fegyvert veszel fel, akkor úgy nézek ide. A Multima minden esetre ott biztosan. És nem tudom, még tudok erről a blackoutról mit mondani, hogy térek el a múltira? Neked van még kérdésed róla? Mert hát nem ő... sok mindent mondtam. Ne, <laughs> de de még sok, sok nincs, nincs benne, mert, mert azért, hogyha végig is láttál egy Battle Royale játékot, látod szinte az összeset. Tehát, hogy még az a... olyan, amiben nincs kitalálva. Alapja az a Battle Royale, ugyanúgy veszel útól cuccokat. Mondjuk itt elég sok mindent megfejelték ezzel egy kicsit, hogy a fegyver az föl tudsz venni, amit fel van szerelve akkor vannak olyan helyek, ahol vannak zombik, de ha te oda nem akarsz menni, akkor nem mész oda, tehát jelzi ja, a, igen, a, a vannak. Igen, meg jelzi a térkép, hogy az most zombis helye. Tehát ilyen-ilyen ilyen kék izé, fény az égből. De amikor kiugrasz a repülőből, akkor látod, hogy ahol ava mész, ott vannak a zombik, és általában a temető, meg a diviház környéke szokott lenni. De miért jelzi? Tök jó lenne, ha random lenne. De én is bírnám, de hát a összefosnák magad, érted lúgtól, és egyszer csak mögé csoszok valami. Ja. Most jó fegyverek szoktak lenni, azért is érdemes menni, de hát eleve lövöldözés, hogy könnyebben meghalsz, mert amikor a zombival foglalkozol, nem biztos, hogy nem veszed észre, hogy valaki hádban ül. Ja, igen, persze. Úgyhogy annyi baj egy kicsit talán. Ezért. akkor mit akartam még erről mondani? Valamit még biztos. Ja, igen, amíg. hogy a perkek is vannak, ugye, amiket a, a multiba beállíthatsz, perkeket, itt föl tudod venni ilyen kis ládákat, és az úgy működik, tehát ez már mondjuk a b is így volt, hogy bekapcsolod, és akkor egy darabig az aktív. Ki is írja, hogy meddig, és addig, amíg aktív, addig foglalja a helyet az inventory ami egyébként nem túl nagy. Tehát azt hiszem alapból talán hatos az inventory, most nem akarok hazudni, de ezt meg lehet duplázni. Tehát itt nincs többféle táska, amit felvehetsz, táskava és akkor. -e jaj Nem nagyon kell nézegetni, hogy ez most melyik hanyas táska. Viszont érdekes, hogy az armornál megmaradt ez, hogy ott van egyes es hármas armor, talán. Jaj, jaj szerintem 3 is van. Még 3 nem sűrű, láttam csak kettest, de úgy emlékszem, hogy az is van. És az nehéz lelőni, hogy rohadjon meg. Azt de... nekem is volt, hogy meg ez a multiva is kurva fura magába a, a PvP-be, hogy olyan rohat nehezen halnak meg az ellenfelek, hogy az rossz nézni, és a, a blackoutba is, tehát hogy annyit bele kell lőni, azért ami elképesztek. Hát kicsit szerintem túltolták. Hát, ha van a pajzs, tényleg szíves, de amúgy nem. Amúgy nem, nem vészes. Múltiba van? Hát, szíj, amúgy. Nem is nagyon néztem, mert amúgy a time to nem olyan nagy. Hát nekem nekem nagy ne tűnik. Főleg, mondjuk lehet, hogy csak azért, mert, mert kimutatja az életsávot, és ezért olyan lassanak tűnik. Nagyon lassan fogy. Jó, még az életsávos dolog, a múltiban, az nekem annyira nem jön be. Nem is tudom, minek kell beletenni. Belerakadták volna mondjuk valami klasszhoz, valami perkre, hát ja. az Akkor Negy azt fejlődő. használd el, ha neked kell. De vagy egy ha például. Ha, vagy... De ha neked nem kell, akkor nem, nem rakod be, mert amúgy meg szerintem. Jó, annyiból jó, hogy látod, hogy hány HP maradt. Milyen hát úgyis azért lejönek. rakták be, hogy a a vérpistikék azok ne aggódjanak, hogy nem igaz, hát szétlőttek, te gec, maradt egy millióval, nem szóltam. Így van. hogy azért ették nem tudom, de el nem Jó, viszont ettől nem lett. játék. Igen. Jobbség. Mekkora király lenne amúgy, hogy bocs, hogy még a szabdolvágy, hogy nem mondom, hogy mondjuk lenne hardcore a sima múltiba, meg lenne a Blackoutba is. A blackout is? Az kemény igen. De ezt megnézném, de lehet, hogy nem működne, meg a büdös éve senki nem játszaná, de, de én megnézném. Na mindegy, Na, mit szerettél volna? Na mondani? most nem is azt mondom, amit az előbb szerettem volna, hanem más. Ja, de még más, a Blackoutról egy kicsit, hogy ugye járművek vannak benne, hát most még végigdarálom, amit így eszembe jut uh -huh. hogy járműveket lehet benne használni, helikopter, motorcsónak, quad, meg van ez a, ez is volt a vételben, ez a platós teherautó, igen, igen, igen, meg fel lehet pattogni a hátára, és akkor is lehet lövöldözni, ami szerintem tök jó egyébként. Szerintem arra jól működik. És arra, azra viszont vigyázni kell, ha megálltok domboldalba, nem húzza be a kéziféket a rohadék. <tos> <tos> <tos> Volt én a tegnapi stream, hogy kiszállok izé hírálni, mert nyomom a gázt a körön kívül, úgyhogy kiszáll, ki kell szállni, mert meghaltam volna, és így egyszer csak így elkezd gurulni vissza fel az autó. És purja aztán Egyszerű volt egy másik autót szerezni, mint visszamenni ezért. Szerencsére volt közelben, közelve. erre vigyázni. Viszont a kvadoknak a, a, a működését azt szerintem egy kicsit azon valamit módosíthattak, mert szerintem sokkal szarabb vezetni, mint a B-tába volt, mint a élesebben menni a kanyart. Olyan, mint ha mennél amúgy. Kicsit talán, de úgy mondom élesen veszi a kanyart. Ja, meg ami vicces, hogy amikor meghalsz, akkor a hullár az úgy csúszik lefelé a domboldalba, mint ha nem is tudom tehát jégen csúszna végig. Fagyott, égen csúszó olvat vaj. Végig. Azon akkor át röhögtem, mikor meghaltam, és összes és csúszik le a boldalba. Az úgy érdekes. Tehát ilyen bugok mondom vannak, hogy disconnect, és ez kiterjed bármelyik játék módra, nem csak a, a blackout-os módra. A zombinál ott rögtön úgy indult a játék, hogy elindult, és kiírta, hogy vesztettünk. És így nem tudom, hogy miért dobott be egy olyan játékban, aminek vagy el se indult, vagy bebugolt, és ott hirtelen vége lett. de Deután volt egy másik játék, aminek elindult, és akkor így nem történt semmi, látszik, hogy ott bebugzott valami nem indult el, valami skript, és nem indult a játék, így kiléptünk Nem mondom, ez a zombinál jött így elő, hogy hát ez, hát valamit azért még csinálni kéne. Viszont az a mód is meglepően jó, nekem nagyon bejött. Na, azt fel kérdezni, mert engem az érdeket még a Blackout mellett a legjobban, hogy hogy ugye, ugye azt próbálták meg eladni, hogy a végülis színködbe is, is játszhatsz, hogyha akarsz. Igen, hogy néztük, a, néztük a pályát, a, a hajósat, az a titanikos pálya. Jó, mutatták Nekem, az, áll, az nagyon az bejött, szerintem az marha hangulatosan, gyönyörűen néz ki. Tények. ugye a titaniknál ott azért ez az egy fényüző hajó volt, és a belső tereket ott elég jól megcsinálták, és azért ez az látszik is ezen a pályán, hogy ott, ott nagyon szépen megvan. Jó, minden bramos nyilván, mert éppen süllyed el, bár Igazából, ha neki megy elő a jéghegynek, hogy hátul miért vannak betörve az ablak, azt nem tudom. <gül> meg Jó, nyilván ott mászik be a zombi, tehát az kell. De, de várjál, honnan mászik be a zombi? Hát jönnek a jeges vízből, ez is egyébként jól jó van megcsinálva, hogy, hogy nem így hirtelen ott terem, hanem hát jó, mondjuk néha, néha eléggé furcsa helyekről másznak be, de az a lényeg, hogy így be bemásznak valahonnan. Például a korlátról, bekapaszkodnak valahol. Akkor nem beteleportálja őket a játék, hanem val valami próbál. Igen, meg vannak ilyen ablakok, tudod, Még ez általában így szokott lenni a korábbi ilyen zombis játékokban is, hogy valami ablakból így bemász. De mondjuk azért néha előjönnek a földből is, ha jól emlékszem, de az már így. Na, az mindegy, az a menjünk. menjünk túl. Egy idő után sokan vannak benne, és haverá játszottunk, ugye betett még randomokat, és... Hát sem, ő, sem én nem vagyunk túl nagy prók ebben a zombi módban. A Wurworth-túl volt, játszottam egy keveset, de ott se jutottam el soha egyik pálya végére. nem is tudom, hogy egyáltalán van-e vége, vagy ilyen végtelen vévek jönnek. Van, van, van, van vége. Csak ugye az elején úgy mész oda, hogy fingod nincs, hogy mit kell csinálni, Igen. és ez konkrétan az első 5-6 óra az csak a szopásról szól. Hát fingunk nem volt, nyilván. Pedig egyébként már a wurworth túnál is azt mondták a fejlesztők, hogy jaj, hát nem akarják olyanra megcsinálni a zombi módot, hogy így buglizni kelljen a neten, hogy mit kell csinálni. Hát, ja, kiértek, is... kiértek egy listát baloldalt, hát közbazd meg. Ja, hát De soki lehetett volna a... az, hogy legalább valami területet lehatárolni, megjelenni más szinten, vagy azon, hogy azon belül kell valamit csinálni. Itt, mintha ezt is elengedték volna. <gül> Tehát annyit tudunk, hogy megszerzünk valami amulettet, és akkor nekünk jó. <gül> <gül> ott van egy kör alakú valami, ott jelzi, hogy egy valamit megszereztünk, de utána hol kell menni, akkor mit kell, strohangálunk össze, és a annyi zombi, hogy megdődik. És akkor indulhat a következő kör, akkor már az amulettet gyorsan meg tudjátok szerezni, és utána több időtök van körbenézni. És gondolj bele, ha valami random hát. olyannal összedob, aki mondjuk már játszott vele, és tudja, hogy mit kell csinálni az amulettel, és akkor megörülsz, hogy Jaj, tovább jutottatok, de onnan meg már ő se tudja. Úgyhogy kezdődött meg az egész. Igen, itt volt egy fazan, aki segített, és így volt. Azt észre vettük igazából, korábban már játszottunk, hogy ahol az amulettes rész van, ott egy kicsit előtte van egy pajzs, amit föl lehet venni. Jó, 1500 pontba került, de addigra annyira, annyi sok pontunk van, nem tudunk vele, kezdeni. Konkrétan, tehát ilyen 6-8 ezer pontokkal rohangálunk, és nem tudjuk elkölteni, mert nincs mire mert ugye itt fegyvereket tudsz belőle venni, amit így a falon vannak, és egyébként ez tök jó pofa, hogy itt ugye volt egy ilyen tréler, ahol meg lehetett nézni, hogy az hogy működik, hogy valami fazon beindít valami ősi rituálét, és akkor mindenhol zombik lesznek, de ők benne vannak egy ilyen burokba a pléérekkel együtt, csak az egyik, a, a csaj karakter az kiüti a csávót, kirepül ebből a burokból, és akkor ő is zombi lesz. Tehát, hogy az egyetlen ember, aki tudja, hogy mi a fasz történik, az, az is bezombul, úgyhogy ott maradnak a karakterek, és akkor na. Hát akkor a azért nem tudott, hogy kell csinálni az amulette, mert nem mondta meg senki. Tehát ez, ez ola, hogy így indul, és így tök vicces, hogy néhogy beszélgetnek a karakterek, és például a Csa is mondja, hogy aha, tehát odaadom a falnak a pontokat, amit gyűjtöttem, és akkor kapok érte fegyvert, és akkor így belegondol, hogy hát hogy eddig rosszul csinálta az üzletet. Hát, ez <síns> az így. <síns> Vagy nem tudom, milyen van beszélgetések vannak meg haber is nagyon tetszett, hogy az egyik fazannak ilyen, ilyen nagyon orosz akcentusa van, nem is oroszosnak tűnt, egy ilyen nagy fickónak. tehát azért így a, a karakterek azok elég karakteresek tényleg, tehát ez így jó. Nem, ez a zombirása sem volt gond, tehát hogy ezt, ezt mindig jól kitalálták, vagy ugye színészekről voltak mintázni. Ja, volt, hogy eleve színészeket tettek, be igen, és azokról volt mintáz, meg azok adták a hangjukat. Meg a David Hasselhoff is benne volt az egyik régebbi részben, úgyhogy azért igen. Igen. Bele pénzt, meg munkát, mert én hiszem, hogy ilyeneket megszerezni a olcsó lenne. Szerintem jó a is, tehát hogy az egyik legjobb játék mód, meg főleg így, hogy nincs benne szingül. Tehát... Viszont nem az a nagyon el, mert hát, úgy működik az élet ebben a játékban, hogy három ilyen tik van, ami lényegében három ütés. Most ha körül egy csomó zombi, az a három ütés nagyon hamar megvan. Még, még egy zombitól is, hogyha nem veszed észre, hogy a hátad mögé került, és és így izél, és közben lövöget, akkor ott is van, hogy egy-két zombi a hátad még kerül, és meghalsz. Most egy csomóan rohannak feléd, be is szorulsz, szorulsz valahol, az a három is nagyon gyorsan megvan, és olyankor még mondjuk lekerülsz a földre, tehát föl lehet téged éleszteni. Vagy hogyha lehozzák a csapattárs kört, vagy, vagy egyáltalán egy csapattársad, akkor mindenki újraéled, aki meghalt. Szóval így azért így. Igen, szóval igen azért, ja. De azért nem, nem egyszerű. Jó, mondjuk néha látjuk, hogy aki, mondjuk mikor mi meghalunk teljesen, akkor lehet leespektálni a többi playert, aki még ben van, és akkor valamikor utolsó csábó maradt, és az meg lehozza. Mert tudod, tud úgy rohangálni, hogy úgy ismeri a izéjét, és akkor bemegy onnan lelőj, azt, aki sikerült így maga mögé begyűjtenie, meg ügyesen használja a gránátot, meg minden. Úgyhogy, ja, meg maga, maga ennek a módnak a fejlődési rendszer is tök mély. Tehát te játék közben kap, a játék végén kapsz ilyen Ilyen pontokat, amikből pósenöket tudsz, meg ilyen amuletteket tudsz kraftolni, vagy elindítasz olyan, mint a lootbox nyitás, csak nyilván itt, mintha úgy akarták volna kijátszani ezt a lootbox dolgot, itt nem lootbox van, itt pósenöket kraftolsz, érted? De ugyanazért, úgy, ugyan hogy benyomod, és akkor random pósenöket kapsz, amit használhatsz a játékban. Hát ez mégsem box. Nem, meg mondjuk nem lehet pénzért sem nőtt, szóval annyira, annyira nem probléma. Majd lehet, hogy később lesz majd a Season pass -t. Igen, igen, igen. Azt már meg megvehetett pénzért. <gül> De, De hogy így ilyen portion kap. Ott is vannak ilyen uh, ritkaságok portion -be Például volt egy olyan, amit beállítottam, és ha beaktiválom, akkor a következő fegyvert így valahogy feltuningolja. Úgyhogy és minden egy t gondolom, egyszer használatos, nem? Igen, hát elhasznál utána annyi. Ja, ja igen. Van egy olyan nézésem, hogy és el megint szóval keresztülni a mikrotranszakció. Én is úgy érzem, is úgy érzem hogy ebben lesz. És nem, valószínűleg nem lootboxot kapsz érte, vagy nem lootboxot vehetsz, hanem azt a, azt a pontot, azt a potion pontot, amiből te potion tudsz kraftolni. Tehát itt nem, itt ki, kiátszák, hogy nem, nem a lootboxot veszed meg, hanem azt a fizető eszközt, amiért vagy lootboxot vehetsz, érte? <hül> Ami nem lootbox, hanem potion kraftolás, érted? Nincs az a bírós, akik elítél őket ezzel, hogy <hül> Úgy összezavarodnak, hogy tehát akkor nem lootboxot vesz, nem, mint lehet Potion-t, és azt tesz, el, mindegy. Szóval érdekes, de, de jó pofa. Tényleg annyi minden van benne, amit mi se vágunk, hogy akkor most így, mert ugye vannak itt is klasszok, amit beállíthatsz a karakterednek, és akkor, hogyha eljutsz egy bizonyos pontig, akkor beállíthatsz valami nagyon durva cuccot, ami Amivel én játszottam, azt hiszem az, hát nem tudom, itt varlok, meg ilyen, de nem, nem tudom pontosan milyen klasszok vannak, uh -huh. de az amivel én voltam, annak ez a kúja, tehát mint ezekben a hírós ami feltöltődik, az az volt, hogy az egyik kezedben a bal kezedben megjelent egy fegyver, ami ilyen instakil, tehát rájössz valakire meghal azonnal a zombi, tök mindegy hova rősz, mert amúgy meg a zombik nehezen halnak, és fejre kell menni nagyon. Ez mondjuk talán nem újdonság. De itt ezekben a módokban itt nagyon nagyon makacsul dögnenek meg, no, ott mindegy, mire először megdöglik, a másik kezedben meg egy ilyen, hát, én ostornak mondanám, de nem tudom, az volt a, a trélerben is, nem tudom, azt -e. Egy ilyen, az egyik kéz a piszta, a másik, meg ilyen zöld valami. Az is valami mi, ilyen misztikus ostorszerű akármi, azzal így húsan súhintasz egyet, és akkor aki zombi belekerül a szórásba, az megdöglik. Tehát ja, az elég durva a szó, csak nagyon ritkán lehet használni. És hát ügyesen kell használni a meg mindent, úgyhogy ebben van, vannak, vannak mélységek. Embereket tanulni akkor rendesen. Ja, mondjuk, ha végig darált az ember, mert már annyira ügyes, utána nem tudom, hogy mennyire van kedve újra játszani megint, de na, de az egész tök jól néz ki, hangulatos, úgyhogy biztos fogjuk tolni ezt is a blackout meg a multi mellett. És még a multiról talán beszélhetnék egy kicsit, de ott olyan nagyon nagy változás nincsenek. Van egy hézt, ami nekem a korábbi játékokból nem ismerős. Ott az a lényeg, hogy hát egy kicsit olyan olyan, mint a counter Strike abból a szempontból, hogy te fegyvereket tudsz venni. Tehát az első hogy a pisztolya van mindenkinek, utána, ha jól szerepeltetek, az a lényeg, hogy kest kell lopni, itt lényegében. Mm -hmm. És itt nem is kapsz az elején se túl sok lőszert, ha nem veszel, mert tudsz venni pénzért is, viszont a pályán meg te semmilyen elsősegélyt cuccot, hanem azt össze tudod szedni a pályán. Tehát ugye itt most ebben a kódban már nincsen automatán töltődő élet, hanem benyomod magadnak is, és akkor azzal hívesz. Most ebbe a játékmódból nem is kapsz alapból, hanem, hanem azt is össze kell szedni a pályán, össze kell szedni a kest a pályán, és akkor azt el kell vinni egy ponthoz, és akkor azt lehet extraktolni, és ha tehát akkor tök jó, mert akkor nyertetek, és üde jó. És nyilván a másik csapatnak is ez a feladata, hogy ő is ellopja a kest, és ő is extraktoljon, És akkor neki is videó. jó. Mondjuk ez a mód is bebuzott, amikor játszottunk, mert az volt, hogy a, az egyik csapat kinyírta fullosan a másik csapatot, és elvileg itt vége kellett volna, hogy legyen a körnek, mert hogy olyankor már biztos, hogy extraktolják, érted? Tehát nincs értelme ezt kivárni. Igen. Hogy akkor most csak ó, melyik csapat fog elna, melyik, na, nyilván az, amelyik még él. Tehát ez ilyen, ez ilyen hülyeség. Szóval volt benne egy kis, kis buk, de, de ez is egy egész érdekes játékmód. mód nekem én... se él még. onnan. E Jó, mivel én ezt a többi időben nem sokat kodoztam, sok csak a VV2-vel, abban nem volt ilyen pénzlopás. Hát többi játékmód is megvan, úgy, hogy eddig. Ezek a Gondolom az izét is ugyanúgy osztod el a, a, a pontokat, éve. meg a, úgy választod ki a perkeket, meg minden. Vagy itt most ilyen pontelosztogatós van, vagy... Itt most más, mi, Itt most a korábbiak, tehát nem a World War rendszer van, hanem itt eleve az van, hogy vannak karakterek, tehát jobban hasonlít a Advanced Warfare talán. A hmm. vagy, vagy a Black Ops 3-ba is már ez volt? Vagy lehet, hogy jó, most az egy pont fordítva, tehát az Advanced Warfare volt előbb és utána a Black Ops 3, az a lényeg, hogy itt megvannak a karakterek, és minden karakternek megvan a, egy ilyen képessége, amit ha, mint a hírós úterekbe és akkor be tudod nyomni. De hogy ez már benne volt a korábbiakban, ez nem most jött elő a mm. És lett kiválaszt, van egy ránk szórós fazon, nekem az jött be a legjobban, mert van egy olyan cucca, az nem az ultimét képesség, hanem azt már az elején megkapod. Vagy annak is kell egy kis idő, amíg feltöltődik. Ha jól emlékszem, ja, nem tudod benyomni. nyomni. És annak van olyan, hogy ez a triadban is benne volt, hogy a fal mögött benyomod, és akik a közelébe vannak, még a fal mögött is, érted, azok elégnek a picsába. Tehát, és elég. És akkor egy lefedettségből van, ha, igen. Igen, és mondjuk itt az a trükk, hogy te is sebződsz közben, tehát te is égsz. Jó, de gondolom nem annyira, mint a többiek. Igen, tehát rajtad azért van ilyen, ilyen ruha. Meg ha le is sebződsz, elengeded, utána te föl tudod magad hílelni, viszont akit elégettél, annak az a, az a HP része egy darabig nem töltő vissza. Mm -hmm. És ez az, az egy darabig elég hosszú idő. És az elég OP, hogyha valakit nem is öltél meg, de leégetted annyira a HP-át, hogy gyakorlatilag rá valaki, és meghal. <gül> és nem tudja visszatölteni, mert, mert hogy, mert, hogy leégett. Úgyhogy az, az egy egész jó karakter. Hát ki kell ezeket tapasztalni egyébként, mert többi is egész, egész OP. Ő egyszer csináltam, hogy nagyon durva kiért, hogy egy Ugye van egy olyan karakter is, hogy az az ultimate képesség, hogy egy ilyen nagy valamit földhöz basz, és akkor körülötte nagy robbanást, tudod, és akkor uh -huh. mindenki meghal, kivéve őt, egyébként az ellenfeleket. És volt, hogy egy olyannak kiírtattam ki az egész csapatot, mert hát ott voltak, szobába foglalták. Én csak annyit csináltam, Beventem, nyomtam egy kódot, tudod, és akkor itt is van ilyen play of the game, mint a. Overvacsba tudod, hogy a végén akkor az. És igazából én megnyomtam a kút, és ez volt a jó mozdulat. Ennyit kellett csinálni. Úgyhogy ez így, ez így jó pufa. Az úgy tetszett. Hát a fegyver ugyanúgy, ugyanúgy vagy, tehát attachmenteket tudsz rátenni. De akkor végül csak ez, ez a, a shooter, ezt útteresztúc változott, hogy beletettek ilyet. De. De. Igen, de már ez is benne volt már koráb korábban, korábban, úgyhogy ezt sem mondta. De meg minden annyi, minden. hogy a HP-csigot kijelzi, meg hogy. Igen. A pályák azok egyébként meglepően sok van újra hasznosítva a régebbi kodokból. Én nem néztem utána, hogy milyen pályák vannak, de így játék során ott azért észrevettem, hogy ez sem új pálya, néz, már, ez sem új pálya, ez is venne volt korábban. Ami nem baj, mert tök jó, hogy jó pályákat visszahozzák, de nem azt érzed, hogy aha, akkor ezen dolgoztak sokat, nem, hanem fogták, elfúzták a régi pályákat, és akkor hello. Most mondanám azt, hogy alátették az új engine, de lehet, hogy hazudnék így van, így van. Mondjuk én nem néz ki rosszul. Tehát, hogy mondjuk lehet azért, mert nagyon sok a fényes pályaszakasz, és, és azon nagyon jól néz ki, meg a víz, meg az ilyenek nagyon jól mutatnak ugye egybe. De, de nem néz ki rosszul. Jó, mondjuk már szerintem a v 2 nézett ki rosszul annyira. Annak ellenére, hogy től, tényleg, hogy milyen engine megy alattal, ahhoz képest nagyon tudom hogy mit tud, ki tudnak belőle hozni. Akkor szerencsére jól is fut. Azért szokott ilyen probléma lenni. És én úgy indítottam el, hogy előbb raktam fel a játékot, játszottam valamit, hogy megjött volna az NVIDIA Driver, ami kifejezetten a Colony Tehát már a driver frissítés előtt is tök jó Elmánkocsán. Kicsit volt akadozás az elején, a streambe is azt mondtam, aztán kinéztem és észrevettem, hogy a Steam éppen frissít egy nem tudom hány gigás valamit. Azt kilőttem, és utána Hát ezt a, ezt a valve a direkt indította, mert ugye nem a Steam-en keresztül játszol a... Nem, én voltam hülye, mert azt csináltam, hogy letöröltem a World nak a kampányát. Mondom, azt már úgyse fogom most így játszani, mm. és kurva sok helyet foglal, akkor letörlöm lesz ennek. És, helyre, és akkor újra fölteszem a multit. Általának. Meg a World War nak igen, és ez annyira idiót, de letölti, nem tudom, mit csinál egyébként. Hogy igen, ez csinálják. nálam is így volt, igen. Hogy azt mondja ki, hogy jó, nem kérem a kampányt, és akkor kiírja, hogy. Jó, akkor most letölt 100 gigát, legyen már annyi hely. Mit csinálsz? De, no, nem De. O, letörli azt, amit, amit letöröl, utána letölti újra ugyanazt, és utána csak a, ne, nem, nem igazán értettem, mit csinál. Tehát, ez mindig ilyen hülyen volt megcsinálva a kodokba. Valamelyik kodnál azt hiszem úgy oldották, meg ott volt a legjobb, hogy DLC-k voltak ezek, és nem is kellett újra telepíteni semmit, csak azt mondta, hogy letöröd ezt a DLC-t, és akkor letörölt, és akkor nem volt kampány. És Erre és én is emlékszem, mert én amikor kiátszottam a kampányt és letöröltem, akkor tehát nagyjából egy naponba telt, mire meg tudtam úgy oldani, hogy a multifön maradjon, a single le legyen törlődve és ne töltsön le update-et. Tehát ott nekem is meg volt gajdulva elkezdte frissíteni a játékot, akkor azt megállítottam, de akkor megletörölte a mulit, azt le kellett töltenem újra, de akkor majd a singlet is le akar tölteni. De megint le kellett törölni, úgyhogy a szenvedtem én is rendesen. Jó, nekem csak annyi volt, annyiból volt rossz, hogy kellett helyet csinálni, mert hogy annyi helyem nincs, hogy ilyen 100 gigákat, ő csak itt öltögessen. A netem az elég gyors, úgyhogy ott leszarom, csináld meg. Aztán majd meg hmm. lesz helyem legalább betülnek hajön. <gül> úgyhogy most, most elvileg az, be van, be van és az tényleg a... És milyen a milyen a betülneten keresztül kodozni? Tehát játék közben nem nagyon érzet. Ugye csak, csak azt látod. Néha azon kapom magam, hogy be akarom hozni a Steam overlay és az ugye nem működik, mivel itt nincs. És azt egyébként beszéltük, hogy az tök jól meg van csinálva, hogy ugye a betülnetes játékokban mindbe bele van építve egy ilyen egy ilyen friend rendszer. Tehát hogy ott játékon belül nyomsz egy ikont, és akkor bejön, hogy akkor ki játszik, mit játszik uh -huh. éppen, melyik játékkal, az mondjuk nekem tök tetszik szerintem. szerintem hát ez most Steam-ben is itt van. Ja, de nem úgy, hanem, hogy magában a játékban benne van, egy, egy menüpontot. Ja, értem, értem, értem. És hogy ott játékon belül látod a kis ikonokat, hogy ki milyen játékkal játszik az szerintem ilyen tök hangulatos. Nyilván mondjuk egy olyan rendszeren, ahol csak, a, csak az ő játékaik vannak, az ő fejlesztőik nyilván ezt belerakták, ezt stímben de a steam en nem is el szükség, mert meg ott van az óverdő, meg körülötte minden, ami. És amúgy itt a beszélgetésen itt kell... hogy oldották meg a dolgot? Tehát hogy egybe van föltelepítve az egész játék, vagy itt is külön Single Multi, mint Steam-en, vagy DLC, vagy hogyan van? Hát a Single az a, az a legérdekesebb, hogy hogy oldották meg, ugye az nincs. <gül> Tehát, hogy jaj, nincs jaj, a, csak élek, a hülyeséget kérdeztem, jó, hát bal fasz vagyok, jól van. Várj, egyébként, egyébként ezen meglepődtem, amikor elindítottam a játékot, akkor bejön egyből egy ilyen, egy ilyen story. Tehát, hogy itt van valami ilyen át, átvezetők, meg minden, hogy elindul valami kis, kislány, megy ki a temetőbe egy nénivel, és, és, a néni, akkor blackout. és akkor a néni elmegy, összeszed valami csapatot, mondom, basszus, hát ezeknek lett volna, ezt akkor megcsinálják azt, hogy eladják ezt a kampánynak. És egyébként vannak is benne egyjátékos módok, minden ilyen karakternek van benne egy ilyen eredett sztoria igazából. Tehát nagyjából úgy kell elképzelni ezt is, mint a Rainbow Six-ben. Vagy van egy kis videó, tudod, hogy akkor... Csak mondjuk a Rainbow Six-ben annyi van, hogy bemutatja, hogy itt besétál egy üres szobába, és felrobbant valamit az ő spéci utcával. Itt meg konkrétan, mondjuk én egy, egy karakternek néztem meg csak az eredeti ott annyi volt, hogy itt valami zavargások voltak, és megtámadtak rendőröket, emberek, és akkor ilyen rossz fiúk, és akkor ment egy csávó, próbált őket leállítani, és akkor mondták, hogy akkor állj be hozzájuk, vagy, vagy velük, vagy vagy velünk. És akkor úgy lett vége ennek a jelenetnek, hogy fogta a csávó az egyik rendőrnek a sisakját, és akkor, hát nyilván, akkor így, így kezdte el, el a pályafítását ebben a Black Ops csapatban. hogy akkor, De akkor mégis itt ilyen óvel vagy szintű single van? Lehet, igen, igen. Vagy még. Hát nem, mert Itt hát lehet, lehet egyébként, tehát minden karakternek elvileg vannak ilyen mint a Rainbow Six-ban voltak ezek az egy küldetések, hogy uh -huh. végig tolhattad. És elvileg, mondjuk ebben nem nagyon mentem bele, hogy mit, miket lehet csinálni, de ahogy néztem, tudod, így három csillagra itt is végig lehet csinálni, kicsit ilyen Black, hiszen mi, mi ez, Rainbow Six-esen, is úgy végig tudtad tolni a pályákat, csak itt elvileg karakterekre van szabva. Ezt gondolom megtanulhatod a karakterednek a, uh -huh. a speci utcait. De mondom, ha így átvezetőket is tettek bele ezt, még simán alattatták volna valami vérszegény kampánynak az egészet. Ezt mondták, hogy lehet, hogy később elkezdenek valami kampányt. Tehát ezt, ezt mondták, hogy nem, hát nem szárgóznak el ezelőtt. Jó, csak mondjuk, ha megjelenéskor nem adták ki... De nem, mert most, most ugye kaptatok, hogy ugye a játékban van három zombipálya. Az alapjátékban. Uh -huh. Tehát régen mindig a DLC-ben kapták zombipályát, most akkor lehet, hogy, jó, hogy na figyelj, most kaptál hármat, és mostantól pályákat adunk DLC-hez a zombi helyett. És a zombiba ban megmarad a három pálya. hát szerintem zombisot is adnak még ki. És örüljetek, örüljetek, hogy nem veszük el azt a három pályát, hogy még DLC-be adjunk kettőt. Hát, nem tudja, ez még kiderül, szerintem. az a jövő zenéje. Nem a... képzelni, lesz single, mert, mert emlékszem, mondjuk, mondjuk ahhoz képest, hogy hányan felháborodtak, ahhoz képest, hogy jól fogyott, mert hát kod. És innentől kezdve... <coughs> Tehát az Activision azt csinál, amit akar. Mert, mert... Nem tudom, az nekem már nagyon esély után köpönyeg lenne. Hogy kiadáskor nem jött ki? De, de, de úgy mondom, hogy nincs rá mert hogyha szarul fogyott volna a játék, akkor lehet, hogy ráállítottak volna valamit, hogy a szingült legalább kalapáljátok összevalni, kabuk kabuérséget, ja. hogy vigyék. De mivel így is megvette mindenki, mint a cukrot, úgyhogy előtte szitta, mint a szart, ezért érintett, az Activision úgy van, hogy tök mindegy, mi, mi, mit csomagol a kodba, azt véni fogják. Igen, egyébként hogy a játék megjelenése előtt megjelentek ilyen cikkek, hogy jelenleg jobban érdekli az embereket az új kollógyúti, mint a Red Dead Redemption 2, ami mondjuk egy kicsit ilyen... És valószínűleg több is fog belő folyni amúgy. Igen, mert ugye a Red Dead az nem multiplatform cím. Hát, de hogyha multiplatform lenne, akkor se vagy belőle ennyi szerintem, mint a kódból. <coughs> hát, az lehet, mondjuk. Tehát a kód az már egy nívú. De ez, ez a hír akkor is egy kicsit így így felírható, hát az azért nem egy, egy, egy multiplatform cím. Tudom, tehát ami megjelenik PC-re, Xbox-ra, PlayStation-re, itt tudom én mindenre, az nyilván jobban fogy, mint ami csak egy konzolra jelenik meg. Igen. Tehát azért az, az várható volt, hogy nagyobb az érdeklődés. Hát jó, hát az várható volt tényleg, hogy a, a az behúzzák. Meg akármennyire szégyellik a kodot, lenne. azért nagyon sokan megveszik. Igen. Hát, Igen. tudom, hogy akkor ki eszi meg. Jó, én megveszem. Egy, az egy. egy. Jó, te is volt, Több, hogy vettél, úgy vettél kódot, hogy utána szittad, de, de mégis megvetted, érted? Tehát, hogy jó, a ghost volt tett. az, amit nagyon szitt, no, az volt, De az meg is érdemli, ez mindenki szerint fos. Hát ennyi. Vagy van egy ismerősöm, aki mostanában elindítgatja, elindít, elindít, nem tudom, miért csinálni. Hát, mert lehet, hogy valami vírus került a gépére, és néha random. Vagy lehet, hogy már mostanra annyira kipecselték a játékot, hogy már egész jó. Elfinjük, ez lehet. lehet, lehet Nekem is van ilyenem, hogy ó, vissza kéne térni régedikodokhoz. Mondjuk a kosztának pont nem, nem nagyon <gül> <gül> van ez, de nem csodálom. olyannal, amivel játszanak is sokan. De az a vicces egyébként, hogy ugye az ilyének most van az a stratégiája, legalábbis a Battlefield egyel megjátszotta, hogy 5 dollárért adja az embereknek, mielőtt kijön a Battlefield 5, ami szerintem egy tök jó ötlet, mert a Better 5 nyilván nem azok fogják megvenni, akik 5 euróért megvették a BF1-et, mert azok megvették a BF1-et már akkor, igen. igen, És így az lesz, hogy feltöltik most a szervereket, főleg, hogy ingyen adták, ugye a, a season pass-t meg ezt itt, de hát ez ismét is, Sosem már, most aktuális úgyis. Tehát, hogy feltöltik a szervereket, tök jókat játszanak. Na most az Activision ezzel szemben azt csinálja, hogy kapjátok be a régi kodok, még mindig drágák. És még most is ez, ez mert mondom, a kód az, az nívó. Nem feltétlen azért, mert minőség, hanem azért, mert a az kód. És, és tényleg, hogyha meg, ez olyan, mint hogyha, á, megvettem a FIFA-t. Lehet, hogy nem is játszom vele, de megvan a FIFA, megvan a Forza, megvan, mert ezek ilyen nívók. Néha jönnek, és akkor meg kell venni, akkor is, hogyha egy rakász szar. <gül> meg meg a, a kódnál az ott van, hogy nincs az a kockázat, mint egy... Egy indie játéknál, hogy egy indi multis játéknál, hogy majd biztos nem játszik vele a kutyase. Hanem akkor de... megveszik sokan, mert a ott megveszik sokan. Hát igen, sokan. de mondjuk egy, indie, hogy egy ilyen indi játékot nem is annyira veszed meg, mint a kodot. Tehát, az, ha, ha azon bukszik, akkor, akkor annyira nem gáz. Egyébként persze szokott merülni, hogy ez 60 euróját megérje, mert annyiért árulják a, a battlönen. Bár ha az ember körülnéz, akkor szerintem a Mocsióban is meg lehet szerezni máshol. Most néztem azt, hogy a magyar sokpokba például adtak hozzá pólót is. Az mondjuk menő? Bár lehet, hogy az alapkiadáshoz nem csak a spécikhez. És mi van ráírva, hogy hülye vagyok, mert megöttene ezt a szart? <gül> nem. nem, nyilván egy blackout logó, ugye egy Black Blackops-os logó, tudod, ezzel a három vonallal. Igen, igen, még... igen, igen. De nem tudom, hogy miért, vagy nem négy vonallal. Hogy... Amúgy én, én... Négy vonal... igen? Én úgy szoktam kiszámolni ezt a dolgot, hogy megérje vagy nem, hogy, hogy lefordítom mozi jegyekre. Ilyeseket csinálják ezt. Hogy a, a, mondjuk egy moziban általában két órát vagy, nem? Nagyjából. Most a mozi jegyet, ezt ne úgy vegyük, hogy mozi jegy, mert sokan vesznek hozzá popkort, meg mindenféle hülyeséget, ezt még lehet úgy, mint DLC, és akkor két óra, két óra szórakozásért fizetsz mondjuk 10-12 eurót mert nagyjából 1500-a a mozi egy akkor veszem még popkorn, kólát, meg minden lófaszt, és akkor legyen mondjuk mm. az még 1500 és 3000. És akkor 10 euróért szórakoztál két órát. Hogyha a játékban eltöltesz mondjuk mondjuk 20, 20 órát, akkor az olyan, mint hogyha 100 eurót költöttél volna a moziban. Tehát akkor így kell nézni a 60 eurót, hogy az megéri-e, vagy nem. Én legalábbis mindig így, így, így szoktam kiszámolni. És egy olyan játékkal, ami most full multi, az azt sokkal többet el fognak tölteni az emberek, mint. De ráadásul ugye kod, úgy úgyhogy biztos, hogy fognak vele játszani, mert megvették kurva sokan. Oké, okay, hogy nem a PC a fő platformja a kodnak, hanem az Xbox meg a PlayStation, de azért PC-n is el lehet vele kügyögni rendesen. Na úgyhogy... most azért jól összerögték ezt a portot, én azt mondom. Tehát sosem Igen, nem azért mondom kod. csak, hogy PC-re mindig kevesebben veszik meg, tehát hogy egy idő után ki fog ah, halni. De, de azért Bár mondjuk a blackout miatt lehet, hogy nem nagyon. Én ilyet nem mondanék. Igen. Tehát... De például de a Gozo mahali játszanak. Jó, az pont egy szar, de... Nyilván most a, a PUBG-sek nem nagyon örülnek neki már a fejlesztőcsapat, mert eddig hát ők, voltak a konzon... a ők voltak a konzoron a... el Ezért... ja, nem mondjuk a Fortnite, az meg ott volt ingyenesen már konzoron, kia fene tudja. De hogy most mindenki azt mondja, hogy ha már Battle Royale akarsz venni konzolra, akkor az ne a PUBG legyen, hanem a új Igen. És már az legalább is mi, mi lesz akkor, már kíváncsi ezt, mi lesz akkor, hogy kéne a BF-öt? Hogy abba, abba, hogy fogják összerakni ezt az egészet? Azt az én, én is nagyon várom. Roboható ahhoz. épületekkel, meg ilyenek. Tehát én simán el fogok képzelni ilyeset. Igen, meg ha visszatérve arra, hogy most 60 euróért megéri az játék, lényegében 60 euróért három játékot kapsz. Ott van a sima multi, ott van a, a Blackout, ugye a Battle Royale, meg ott van a zombis mód. Igen. És ezt, ezt, ezt, ezt akár azt is csinált az Activision, hogy ezt eladja három különálló játékként. És a már hát három... Végül, saját... azt, csinálja, mert, azt csinálja, mert a Season pass ezt fogja beszedni. Valószínűleg. Hmm, megmondjuk, hogy hogyha úgy nézed, jó, most én nem akarok a kód mellett beszélni, meg a, meg a PUBG ellen, meg ilyenek, de a PUBG az, hogyha ezen a logikán nézzük, akkor egy játékot kínál 30 euróért. Ja. De mindenki dönts el maga, hogy kinek mi a fontos, mert minden... Én, én megmondom őszintén, engem már azra elveszett, hogy nem Steamen van, meg hogy nincs benne single, meg én nekem ez a science fiction, ez, mert ezt már többször elmondtam, és nem is akarom, mert már rám szóltak régebben is, hogy nem mondjam el többször, hogy nem szeretem a science fiction kolokat. de így van. Úgyhogy most nem mondod el. Úgyhogy nem mondom el, hogy nem szeretem a science fiction kodokat. De így van. Ennyi. Én meg nem mondom el, hogy én meg szeretem őket. És... Ja, igen, ha a három felé vág, az, hogy három 20 óros játék, ha az ilyen És az olyan olyan, olyan, olyan, olyan, olyan, olyan, És ezt megkapod, megkapod egybe egy csomagba hatvan, ahol Nekem a kampány annyira nem hiányzik. Meg, meg ha megnézed a a PUBG, az eléggé hozzájárult ahhoz, hogy ez a kod sikeres legyen, mert mostanában nagyon sokan átpártoltak. Ugye az elején elkezdtem rögtön ezzel a Twitch-sel, hogy ki itt stream-el éppen, Igen. a nagyok közül. Jó, mondjuk Ninja az kifejezetten Fortnite player volt, nem is tudom, hogy mennyit pubg Már biztos pubg ő is sokat, de vagy inkább Fortnite. Fortnite-a volt rágizdulva. És viszont a PUBG-t azt egyre többen unták meg, mert nincs hozzá új tartalom, meg nem is halad úgy a pecségetés a fejlesztés a játéknak, hogy az, az jó legyen. Most ez a az, az a baj, hogy, hogy ez a fix PUBG dolog, ez, ez tök jó, meg minden csak tehát az emberek nem egy listát vártak, hogy mit fognak csinálni, hanem valamit, amit csinálnak. És most már azóta tényleg elkezdtek javítani, meg tök sok minden került be, új fegyver, meg, meg, meg, meg új bizbasz, meg bekerültek ezek a napi küldetések, amiket ja, kaphatsz bizbaszt, tényleg több poén, meg minden. De hogy amúgy a jutal, meg annyira nem jók hát ez az egyik, a másik, meg hogy inkább a szervereket, meg, a, meg az optimalizáltságot csinálják először, szerintem is utána töltsék fel igazán tartalommal. Jó, mondjuk a szervereknél ott nyomtak egy kurva hogy búrsített már az elején, hogy, mert hogy mindenki mondta, hogy akkor tegyenek a több szervert tudod, és akkor ők mondták, hogy hát akkor az nem így működik, mert pénzük az lenne rá, de hogy ez nem oldja meg. Akkor viszont kódsar, Tehát most erre nem lehet itt mondani. Ő mondjuk lehet, hogy benne van az is, hogy azért százfős lobbikat összehozni azért az na. Én elviszem hogy a az meg tudta csinálni, mert ott azért játszanak sokan, bár én még ott is féltem egy kicsit. Az elején bevallom, hogy itt hogy fognak összejönni a százfős lobbik. Ségként néha nem is százfősök, hanem nyolcvan valamennyi főnél elindul. Én előre, én, én, én attól félek, hogy majd egyszer a a Batlóliát, és azok, hogy fogok összehozni száz embert egyszer verre. Azt, azt én majd így megnézem. Bátyára el még a Ubisoft is. Én nem tudom, hogy ez mikor fog ez a fejös tehén így eldőlni az olban, de jelenleg még elég szépen el mindenkinek, aki ezt elkezd gyomot. Én már egy kicsit kell de mondjuk az tetszik, hogy most léptek be a triplások, tehát meg, meg, kíváncsi voltam arról, hogy míg fognak ők hozni. Mert most még a BF-re kíváncsi vagyok. Mert ha megnézed, a Fortnite-ot gyakorlatilag a halálból hozta vissza Betőre Tehát azt a játékot szerintem már. Mert már úgy voltak vele, hogy jó, akkor ezt akkor lelőjük a picsába, hogy ne vigye a pénzt, de azért még próbáljuk meg ezt a betűröjel És nem tudom, hogy kinek az ötlete volt, hogy ők kurva egy premium kapott, azt tudni. Mert hogy ennyire rohadtul megyött nekik ez a hát Szerintem senki nem gondolta volna, hogy az epik, majd lelövi a Paragont, meg az ilyeneket, azért, hogy a Fortnite-ra összpontosítson, és akkor is mindenki kiröhögte, amikor ezt mondták, hogy ez lesz. Mi lett ebből? És hát most a Black Ops-nak a a szele is a vitorlában ez a battle Royale. de Sokan csak emiatt vették meg. Igen, igen. Tehát, mondjuk úgy is fogott volna, hogyha nincs benne, de így, így biztos, hogy az eladásokon nagyon sokat. Én kicsit féltem egyébként most a, a battlefield ezek után a Battlefield de Nem is azért, nekem az a játék egyébként talán egy kicsit jobban is tetszik, mint a COD. Viszont, hogy az ilyen rottól elcseszi a marketinget, az hózi. Her. Mert amit eddig csináltak a marketing fronton, az hiába van ott a Dász, akik egy tök jó fejlesztő csapat, nyilván ők se dolgoznak tökéletesen, de nagyon jól össze magát a motrot is, meg mindent. De hogy a marketing csapat az meg el. basz mindent. Jó, mondjuk most van egy jó húzás, az. Nem tudom, hogy te valószínűleg nem követed, de van egy ilyen. Ugye devekkel van egy ilyen kis beszélgetés ilyen vlog szerű mm -hmm. valami a Youtube-on és ott van egy ilyen dekoratív kis, aki nem tudom mennyire érdeklődik a gaming irány, de oda rakták, van neki egy kis mappája, mivel tud kérdezni, és akkor ott beszélgetnek, az például tök jó, és akkor ilyen kérdések vannak benne, hogy ugye a bétához képes, mert ott már azért az emberek látták, hogy mivel hogy, mi hogy, a működik, rész, hogy mi és akkor el. így mondogatják, hogy akkor miket fognak változtatni a járművekkel, akkor a látótávolságot távolságot, hogy fogják alakítani, mert ott sokan panaszkodtak rá, hogy nem volt egészen jó, hogy hát messze lévő emberben az meg nehezebb látni. Ja, Igen, gondolná, de most de az általában így szokott lenni. Tehát, hogy... Igen, tehát én nem is értem, hogy ez kell panaszkod. Igen, az nehezebb, de egyébként meg... szerintem ez direkt jó. Hogy ott azért pirácsolni kell, hogy ott van-e valaki, vagy nincs. Nem kíváncsi mit fognak kihozni. Ez a fejlesztős a... dolog, ezt tetszik benne. Váadásul abban ugye lesz season, vagy izé, ö, single player, nem lesz season pass, mindenki megkap mindent ingyen. Én az utóbbitó félek. Ja, hogy majd telerakják minden szarra. Lehet szívni a season pass de az valami ilyen szinten biztosíték arra, hogy te kapsz a játékhoz utólag contentet. Jó, fizetsz érte pluszba, de hogy kapsz. Megérve, a... hogy hat három, mert ugye ott becsödöl a fejlesztőcsabad. Ja, bocsígni. <laughs> Ott nem kapsz, ott csak az. Tényleg ez benne, vagy becsődöl a fejlesztőcsapat? Bár mondjuk ennyire megmondhatnád Jó, azt, az, hogy csődöl megy a Steam, és lelődik a szervert, és akkor bye-bye. Se, se az ijét, se az activision nem féltem ilyen szempontból, hogy csődbe mennek, vagy mint fejlesztőcsapat. Tehát ott, ott talán nem lesz ilyen probléma. Mondjuk az Activision lehet, hogy most egy kicsit jobban liheg, de maguk a sportjátékaik szerintem behoznak annyi pénzt, hogy akár még azt is el tudnák viselni maga a kiadó, hogy, hogy maga a battlefield az így bedől. nem csak a fifa annyit keresnek. Szerintem nem fog bedőlni. Én, én nagyon reménykedek benne, hogy nem fog bedőlni, mert marha jó lett a Battlefield-öt is. Már azt ilyen nagyon-nagyon sokan szidják így élből. Hát jó, de hát még nem jönnek, akkor még addig nem mondjuk hol semmit. Hát a beta de... után is szítták. Azért a, a beta azt ugye tudjuk, hogy jó de hát már inkább marketing célokat szolgál. Igen, meg hát 50 millió dolgot változtathatnak utána. Meg nem volt ennek a lampókezűnő, úgyhogy még ki tudja. Még lehet, hogy jó is ez. Igen igen. igen, igen. Kicserülik egy, egy ázsiai férfira. Hmm, igen, sokkal realisztikusabb lesz. Egy ázsiai Bé... bébi pandára, tudod. Az ifjúság mindenki szereti. De menjünk, jobban jobb lenne neked is, ha egy bébi panda segít fel, amikor eltanyázza a harc. De akkor gondolj bele, hogy az előnyben van, aki bébi panda skin hord, mert most az... leülni egy bébi panda, tehát most komolyan. Tehát, hogy mekkora egy köcsög vagy. Simán, baszki. Ami a Hollow knight volt olyan cuki dolgokat, az Aha. ember, azután már egy baby pandát bármikor fejbe dövök. Ez majd vágjuk ki valahogyan. Valahogy. És akkor ezzel a zsarolni foglalko. vágjuk ki. Főleg a mód van, és már csak ketten vagyunk. Ja, igen. Akkor aztán nincs az a baby panda. A, a szépségével, meg a cukiságával legyőz. És é. akkor a végén te magad főbe egy alkával. Ja, de végül is nem mondanám rá, hogy nem, amíg egy ilyen helyzetre én nem kerülök, sose tudhatom, hogy <gül> mi fog történni. <gül> Na, viszont szerintem kibeszéltük most már ezt a kólógyut itt is. Van kérdés? Nincs kérdés? Nincs, én? nincs. Akkor jobb, mint gondoltuk, hogy lesz. Ja, és a... a nem, nem, csak, nem csak szerintem jobb, aki egy ilyen gyökér kis fanból vagyok, hanem mondjuk nem vagyok, de... Tehát nem. Tehát a sajtó is elég jól fogadta. Tehát mindenhol elég jó pontokat kapott. Mondjuk arról lehet hogy egy ilyen sajtó mennyire független. Hát, hogyha azt mondom, hogyha százból valamit kilencvenen mondanak, akkor az már nem véletlen. Talán. Tehát azért annyit csak nem fizetnek így. le. Így van, így van. Már mondjuk szerintem a nagy része ez a blackout mód miatt van mert amúgy meg jó a zombismód is, meg a kampány is, de hogy abban annyira sok új dolog nem jött. Mondjuk nekem személy szerint a a a multi az jobban tetszik, abból a szempontból, hogy ott az jobban pörök. Tehát az jobban kód, mint a Blackout. A Blackout az a súnyolós. Hát ez a Battle tehát a Battle sose lesz olyan nagyon pördős. Igen, igen. Azért mondtam múltkor is, hogy az a reklám, amit lenyomtak a az éhez, a Blackout-hoz ott, az olyan vicc. Ü, mindenki robban, így fölfele, így lőnek, rohan át, izén, ott vannak négyen, minden oldal, a lószart, ilyen az életben nincs ebbe a Blackout-ban. <gül> hát azt, azt, azt, azt így el lehet felejteni. Ez a súnyolós, ahogy megszoktuk már a betű annyi, hogy ez ilyen kódosabb. Amíg lesznek kemperek, addig a betű mindig súnyolós lesz. Így van. Csiterekéről jelenleg nem tudok nyilatkozni, én nagyon olyan csíter embereket nem, nem tapasztaltam még. Ugye lehet, hogy itt is van valami a battle neten, ami ami ja, szűri őket. valami szűri, nem tudom. A felet ugye ez hogy működik. Ugye a korábbi kodoknál kávé már a bétába bejöttek olyan csíterek. Igen, működik. igen. Basszos, ez kész. De mondjuk, mivel de az engine ugyanaz, ezért nem is nehéz megoldani. Van, így van. Ez a rá, hátránya. Szerintem erre lehet, hogy ők is rágyúrtak, mert cheaterek egy Battle Royale játékban, az, az elég idegesítő. Igen. Tehát az tehát nagyon hamas, hogyha vágik. Egy-kettő, és így a másik végéről ölt meg meg ilyenek, tehát ja. vicc az egész. Bár mondjuk szerintem tök mindegy, hogy milyen multi játékban csalnak ellenőn, mindahol idegesítő. Jó, ja, mondjuk a PUBG-nál ott megvan az, hogy ott szórják ki az embereket rendesen. Igen, igen. Hát múltkor annyit dobtak ki, hogy nem tudom, olyan cikkek jelentek meg, hogy más játék örülne, hogyha ennyit játszanak. <gül> <gül> igen, igen, más fejlesztőcsapat örülne, hogyha ennyit játszanának, amit amit most kidobtak. A... Igen, hát a ez egy kicsit durva. <gül> hát az. Igen, itt millió számokról beszélünk egyébként kb. Az mi az Igen. nagyon beteg. Mondjuk az irreggász, hogy ennyien csalnak. Az. Nem is van a playerek. Nagyon igen. Na jól van, egész hosszúra sikerült az az adás. Abszképes, hogy egy témába vágtunk bele. Így van. A linkeket megtaláljátok a sónocba. Nézzétek is... meg a Málnás cukorkát. Nézzétek meg, azt is berakom, azt lesz majd a főkép lehet. No, Na, ennyi Málnás cukorka a főképre? vagy nem? Még, még azt meggondolom, tettem, azért mégiscsak azt mondom kirakva a cikkhez. Úgyhogy, ott lesz, ott lesz a Málnás cukor, Ott legyen Málnás cukorka, mert a Málnás cukorka finom. De valami black lesz, mert az nagyon menő. Black Oszas -os manátszokorta. Nem, az Mindegy, <gül> de ez már egy Insider Info. Akkor mi? Valami reklámblokkot nyomjunk le, hogy föl vagyunk a Zsén az zs interneten clickplay.hu. Se Jó, meg a, a neúszok az... streamen, úgyhogy nézzetek be. <gül> én, én szoktam streamelni majd a, a holonájos stream linkjét az beteszem. Ezt értem. Én szeretném, hogy legyen belőle még Jó? Ha ez én... számít. Aha, hát ha jössz be, és nézed, és segítesz majd, akkor akár. Jó, oké. Okay. Hát azt nem ígérem, hogy segítek, mert nem játszottam vele, de... de majd cseszthetlek, hogy, hogy játsz. Nézel, hogy megölöm a cuki dolgokat. Van, azt mondod, van, ez az, ez az, az, az, nyírt ki a mocsot, néznek, hogy milyen cuki. Csirkolná. Majd a baby pandát, majd akkor. Jó. Így van. Híreket továbbra is küldhettek nekünk szerintem, akár mondjuk még eddig egyet csak kaptunk, úgyhogy hajrás rátszak. Még, még, még, még, az első, még az a cheerment az még, még megvan, hogy a, az első hír, amiben lesz küldve. Hol várjuk? Mindenhol. Ja, meg hát, játékokat is küldhettek, amiről beszélünk. Bár őszintén szóval én arról nem tértem ki, de nekem sok időm nincs a Vicser 3 mellett, úgyhogy. Ja, hát, Miki már csak beszél játékokról, de nem játszik velük. Hát, nincs idő. Bicselenkívül. kívül. Ez van. Szomorú az élet. Egy perces néma csend, Mikinek. De előtte köszönjünk el, mert hogy néznek a műsor végén, egy perces néma Egy igen. Úgyhogy mindjárt. Játszatok sokat. És. Uh, bár, ez nem volt ez valahol? Ne, ne lopjunk már. Micsoda? Hát, Vagy nálunk volt a játszók? Nem. Nem, A ismerős játszatok nem, játszatok sokat. Hát, mert ezt minden nem, nem, ami tévés. a igen. Meg hát Hát, hogy nem tudom, játszatok sokat, és... ezeket a, a paplan fölé, megélnek. Az, az például a, az, az, az már a Fábri. Igen. Na jó, akkor azt mondom, hogy izé, játszatok sok featuret. Na. Így van. És egyébként meg... Uh, meg blackoutot. Sziasztok. Így van.